Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und mit dabei ist auch wieder Timo. Moin. Moin, moin. Ja, heute wieder nach ein paar, ich glaube anderthalb Wochen Pause geht's wieder los und äh, dementsprechend viele Fragen sind auch reingekommen. Von daher, ohne großartig ähm, jetzt labern zu wollen, äh, lass direkt mal anfangen. Wo würdet ihr Andre Blatch gerne sehen und wie könnte er seinem neuen Team am besten weiterhelfen? Interessante Frage gleich zu Beginn. Ähm, bei der WM überzeugt er ja gerade wieder mit seinen Leistungen. Ähm, wo ich ihn jetzt persönlich gerne sehen würde, ähm, ist eigentlich klar in Miami. Ich glaube, äh, so ein Big Man würde uns in der Offensive ganz gut tun und defensiv wird er auch seine, ähm, ja, seinen Input haben. Und, ja, was meinst du? Ja, ich habe Miami hier auch stehen einfach, ja, könnte man, glaube ich, gebrauchen. Ähm, Gerade halt offensiv, so als äh, Scorer von der Bank. Defensiv hat er ja auch manchmal seine Momente, manchmal so seine Aussetzer das ist immer so ein Tag-und-Nacht-Ding mit ihm, aber er könnte auch vielleicht zusammen mit dem Birdman dann ähm, auf dem Court stehen. Also äh, von daher Miami habe ich da, äh, ich habe dann noch die äh, Warriors, weil die ja auch noch, Wahrscheinlich ein Backup-Center äh, gebrauchen könnten, da ja der ähm, Jermaine O'Neill, glaube ich, nicht mehr unter Vertrag steht und jetzt festes Isili so der etatmäßige Backup-Center ist, was ich für einen ja, Contender oder ein Team, das gerne Contender sein möchte, jetzt nicht unbedingt für ausreichend halte. Und ansonsten auch äh, ja die Knicks können, glaube ich, auch äh, sich noch für einen Big-Man interessieren der auch offensiv was kann, aber ja, es gibt sicherlich viele, äh, viele Vereine, denen er da weiterhelfen könnte, aber es ist sehr spekulativ. Ich glaube, man merkt ihm gerade an auch, dass er ein bisschen für einen neuen Vertrag auch bei der WM spielt. Äh, der ist, äh, glaube ich, sehr motiviert, da sich zu zeigen und da auch äh, gewisse Zahlen aufzulegen. Aber in einigen Spielen es ja echt ganz gut aus, was er da macht für die Philippinen und gucken wir mal. Ähm Dann machen wir mal weiter. Und zwar, hat Dieng eine große Zukunft in der NBA? Was meinst du? So, ich, ich habe ja eben schon, als wir in unserer WhatsApp-Gruppe da über unser Manager-Team geredet haben, habe ich auch gesagt, ich konnte die Finger nicht von Dieng lassen, weil ich einfach so geflasht bin von seinen Leistungen, jetzt auch teilweise bei der WM. Ich, ich finde den Typen Hammer. so. Also, also Ich weiß gar nicht, wo er gepickt wurde. Ich glaube, irgendwie in, in den 20ern, in diesem schwachen Draft. Am College habe ich halt gedacht, das ist einfach nur ein nur ein Verteidiger, ein Rollenspieler. Aber ich glaube, der ist ähm, der der Dude ist echt gut drauf, auch so offensiv. Weiß er auch, äh, wie man äh, ja den Ball durch die Räuse wirft und ich finde den ich finde den echt super. Also ich glaube auch noch, dass er ähm, dass auch er noch Upside hat, also dass er durchaus noch äh, viel Raum für Verbesserung. Und von daher ist ein ist ein richtiger Glücksgriff eigentlich für die ähm, für die Timberwolves. Aber das Problem ist jetzt halt, dass er dass er Pekovic vor der Nase hat, ne? und seinen super Vertrag, den keiner will. Ja, das Problem ist ja noch nicht mal so, dass er, dass er zwölf, äh, glaube ich, zwölf Millionen sind es jetzt äh, jährlich verdient. Aber das Ding ist halt, dass er als ähm, Mit 28-Jähriger, glaube ich, ist er jetzt, also geht jetzt eher auf die 29 zu, wenn mich alles täuscht, äh, dass er jetzt halt noch vier Jahre offen hat. Und ähm, jemand, der so viel über über über seine Kraft geht und so ein physisches Spiel hat. Ich weiß halt nicht, ob irgendein, irgendein Team sagt, jo, den Pekovic, den können wir brauchen auch noch in drei Jahren. Äh, den bezahlen wir dann gerne, die ähm, 12, elf Millionen. Das ist halt die Frage. Also Ich glaube, dass er dass er schwer zu traden sein wird. Ähm, in zwei Jahren das ist es wahrscheinlich einfacher und vielleicht braucht die Engel jetzt auch noch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln, aber ähm, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, dass er irgendwann mal dann auch für die Wolves äh, starten kann. Was meinst du? Kann ich äh, so unterschreiben. Also, ich glaube auch, jetzt unbedingt, diese Saison wäre es auch zu früh, ihn starten zu lassen. Äh, jedenfalls im Großteil der Spiele, also wenn er mal anfängt, ist es sicherlich sehr gut für seine Entwicklung. Äh, ja, und ansonsten, wie gesagt, stimme ich dir vollkommen zu. Äh, ich glaube auch, der Junge hat echt was drauf und wir werden viel Spaß an ihm haben in den nächsten Jahren. Ja. Müsste man äh, auf jeden Fall also ich Wie gesagt, ich finde Pekovic auch echt cool. Ich glaube auch, dass Pekovic jetzt auch äh, in der letzten Saison zumindest nicht so das krasse Problem war als Individualspieler jetzt für die Timberwolves. Also, dass es da mit den Playoffs nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, also ich finde schon, dass man da ähm, im vergangenen Sommer fünf Jahre 60 Millionen für einen Center, den eigentlich keiner so richtig haben wollte. Beziehungsweise, er war ja sehr lange auf dem äh, Free-Agent-Markt noch zu haben. Also ich weiß halt nicht, ob die Wolves da nicht ein bisschen äh, sich verspekuliert haben. Aber äh, gut, sowas passiert ja und das ist jetzt auch äh, könnte vielleicht kein Problem werden, wenn man wenn die sich überhaupt so entwickelt und äh, vielleicht kriegt man den ja dann noch weg. Ja, wer weiß. Mhm. Ja. Einer, der anscheinend weg will oder auch nicht oder auch doch, äh, das ist jetzt äh, wieder viel über äh, Sources was da geredet wird, ist halt äh, Rajon Rondo. Und ähm, wie würdet ihr euch an Rondos äh, Stelle verhalten, wenn ihr zu den Kings getradet werden würdet? Angeblich hat er ja keinen Bock auf Sacramento. Wie würdest du dich verhalten? Ja gut, äh, ich würde mich auf jeden Fall trotzdem professionell verhalten. Ob man, dann den, ob man dann den Vertrag verlängert, wenn er ausläuft, das ist ja was anderes. Aber äh, wenn er dann Spieler der Kings sein sollte, oder ich an der, der Stelle dann, dann, würde ich mich auch professionell verhalten und meine Leistung bringen. Ähm, Ob es viel Sinn für ihn macht, bei den Kings zu verlängern, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, dann könnte er auch eigentlich im Boston bleiben, weil die Situation für beide nicht gerade rosig, derzeit. Ähm, ja, was meinst du? Du würdest dich ja nur professionell verhalten, weil du mit Ben McElmore in einem Team spielen wollen würdest. Den Dude, den Dude würde ich äh, unter meine Fittiche nehmen. Ja, ja, ja nee, der cooler Typ. Ich hoffe auch, dass er, da, dass er jetzt da äh, trotz nichts Dausgas sich irgendwie durchsetzen wird, aber anderes Thema. Kleine Werbung am Rande. Äh, es gibt jetzt auch Sir Mac äh, Ben McLemore T-Shirts zu erwerben. Ah. Hat er persönlich auf Instagram veröffentlicht. Ja, das ist wahrscheinlich wieder mehr Porto-Kosten, als das T-Shirt äh, an sich kostet. Oder? Wie immer. Ja. Naja gut, ähm, ja, Rondo, klar, ich meine, Trades sind Teil des Business und wenn du, äh, wenn du getradet wirst, musst du, musst du da irgendwie was äh, machen. Außer das ist halt so eine Situation wie ja wie bei Jason Terry, der auch zu den Kings getradet worden ist, ähm, wo man dann gesagt hat, alles klar, wir wollen dich wahrscheinlich nicht so doller haben, du hast keinen Bock hier hinzukommen, kurier mal deine WWchen aus und dann äh, setzt äh, ein paar Monate aus und dann gucken wir mal, wo du in der Offseason landest. Das wäre jetzt bei Rondo wahrscheinlich nicht der Fall, weil die Kings ja wirklich, äh, ja, eigentlich äh, ist kein Gerücht, dass sie total heiß auf ihn sind und das auch schon äh, seit Längerem. Aber gut, ich meine, dass er in äh, Sacramento nicht ver verlängern will, kann ich absolut verstehen. Ich meine, Rondo, auch wenn er wahrscheinlich ein schwieriger Charakter ist, äh, ist er eins auf jeden Fall, ein Typ mit unfassbar hohen Basketball-IQ. Und ich glaube... Egal, ob du Spieler, Fan oder Sonstiges bist, äh, kannst du eigentlich das nicht gutheißen, was das Front Office da in äh, Sacramento, ich sag jetzt mal so in den letzten, also mindestens in den letzten zwei Jahren äh, gemacht hat, kann man das eigentlich ja, äh, nicht gutheißen. Also es ist äh, absolut konfus, was die Dudes da machen. Und äh, die Mannschaft ist jetzt aktuell noch völlig chaotisch zusammengestellt, äh, Alte Arena kommt jetzt auch erst in ein paar Jahren dann eine neue dann ist Rondo wahrscheinlich Anfang 30 oder was ich weiß gar nicht wie alt er jetzt ist. Ich glaube 27 28 sowas. Also ja Ende 20 ist er. Ja, also das dazu kommt jetzt noch dass äh, Sacramento zwar Kalifornien ist, aber halt überhaupt nichts hier mit äh, mit Glamour und alles zu tun, äh, allem zu tun hat es halt eine total angeschlagene Region und äh, ich wüsste jetzt nicht was irgendwie für Sacramento spielen sollte. Äh, Äh, sprechen sollte. Wir haben keinen Superstar, mit dem er da äh, zusammen irgendwas aufziehen kann. Gut, jetzt könnte man Boogie wieder sagen, ich liebe dich, Boogie, das, das weiß jeder, aber äh, ja, es ist, ist, halt, ist, ist halt noch kein Superstar, so, ne? Also ich glaube, Rondo will halt gewinnen. So. Und wenn nicht, dann bleibt er halt in Boston, wo es ihm wahrscheinlich äh, ja, wahrscheinlich gefällt, sonst würde er ja nicht, äh, also ich glaube, der hat sich da mittlerweile eingelebt, sagen wir es mal so. Ja, also, ich gesagt, kann ich völlig unterschreiben, ne? er soll da sein, äh, seine Leistung bringen, weil ähm, im Grunde spielt er ja dann auch für einen neuen Vertrag, wenn er Free Agent wird, soll sich professionell verhalten. Mich würde es nicht wundern, wenn die Kings äh, sagen, hier habt ihr, äh, weiß ich nicht, Mecklenmore und äh, einen jungen Power Forward und so, schicken den mit mit Picks nach Boston, äh, nur um äh, ja, Rondo dann ein Jahr auf Laie zu holen, im Grunde. Äh, das hatten sie ja bei Kevin Love auch für. Ich würde mich nicht wundern, aber äh, ja, was wir dann davon halten, das äh, kann sich ja jeder jetzt, glaube ich, selbst ausmalen. Aber Rondo beschäftigt uns ja jetzt auch noch bei den nächsten beiden Fragen. Ja, wir bleiben bei ihm. Ähm, wohin sollte Rondo gehen? Denkt ihr, es wäre möglich, dass er zu OKC passen könnte und Westbrook dann äh, Shooting Guard spielt? Ja, ist eine schöne Idee, das mit OKC eigentlich, aber ähm ist halt völlig unrealistisch, weil das mit den Gehältern null passen würde. Ne? Also Du hast Westbrook, du hast äh, Durant, ich weiß nicht, wie viele die zusammen kriegen, ich glaube definitiv über 30. Dann Ibarca. hast du Ibaka. Dann bist du schon bei Mitte 40. Und dann willst du noch einen Rondo, der ja auch irgendwo in Richtung ähm, Max-Deal schielt, dann bist du ja schon bei 60. Ich meine, dann hast du vier Spieler, die auch richtig krass sind, aber ja dann müsste du definitiv über die äh, in die Luxussteuer gehen. Und das will OKC ja auch gar nicht. Also von daher glaube ich einfach, dass es überhaupt nicht realistisch ist. Ähm ja, ich habe ja schon mal gesagt, äh, halt zu den Knicks würde ich einfach sagen, ähm, da gibt es ja eine Verbindung irgendwie zu Mello und die haben, glaube ich, Bock miteinander zu spielen. Es ist halt nur diese Frage passt Rondo jetzt äh, in das angedachte System, also äh, Triangle Offense mit einem Point Guard, der so einen schwachen Wurf hat und dafür dann halt einen Shumpert oder ein Hardaway oder beide müsste man aufgeben, definitiv. Also da, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Und ich habe ja schon mal gesagt, der Markt für Rondo ist gar nicht so groß, wie man glauben will. Also Ja, also ich, ich würde sagen nix, äh, aber Wenn ich mir das dann nochmal angucke und dann sehe auch, dass äh, bei den erfolgreichen Triangle-Teams wie jetzt ähm, die, die Lakers von Anfang des Jahrtausends oder die, ähm, die Bulls in den 90ern, da waren halt so so Leute wie ähm, Fischer oder Steve Kerr Point Guards und die hatten wirklich beide einen vernünftigen Wurf und waren, glaube ich, auch ein bisschen andere Spielertypen als Rondo. Ja, also dann, glaube ich, kann man auch äh, bei Calderon bleiben, wenn man dieses System wirklich da äh, manifestieren will. Weiß ich nicht, ob man dann dafür für ein Rondo so viel auf, aufgeben möchte, muss, soll. Was meinst du denn? Ähm, ja, ich kann dir wieder eigentlich nicht widersprechen. Die Idee klang aber vor ein paar Wochen noch sehr gut, müssen wir auch gestehen. Ja, ja, das ist das. Und ähm, jetzt, wo du es sagst, stimmt schon. Ähm, ja, und ansonsten. Wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ich glaube nicht, dass Rondo außerhalb Bostons wirklich äh, erfolgreich sein wird. Weil, äh, wie du selbst sagst, der Markt ist nicht groß. Die meisten Teams haben einen soliden bis starken Point Guard und haben eigentlich einfach keinen Bedarf da müssen sie viel zu viel Talent abgeben, hm. um ihn finanzieren zu können. Und ähm, das Ich weiß nicht, ob, ob Rondo sich da eventuell verschätzt, wenn er sich das jetzt mit äh, dem Front Office der Celtics äh, so ein bisschen verschärft. Aber das Problem ist, wo, wo, wo sollen wir ihn hin? Also ich sag mal, es gibt ja durchaus Teams, die jetzt auf der 1 nicht so gut be besetzt sind. Also mir, mir fallen dann spontan so Detroit ein, die Lakers, die Rockets, Also das sind jetzt so die, wahrscheinlich die realistischeren, ne? also etwas größere Stadt mit äh, ja mit ein oder anderen äh, guten Spielern halt im Team. Aber viel mehr fällt mir jetzt da auch nicht ein. Ich glaube nicht, dass äh, Rondo Bock hätte nach äh, ja, nach Utah oder so zu gehen, die ja jetzt auch noch ja wahrscheinlich für die Zukunft gut auf der 1 besetzt sind, aber halt aktuell da schon noch äh, Luft nach oben ist. Aber da wird er ja nicht hingehen, äh, Kein also unter keinen Umständen. Aber wenn wir bei den Rockets sind, ähm, der arme Trainer, der Hahn, <lacht> Howard und Rondo trainieren soll. Ja, das, ist, das ist hart, ja. Also Das sind, glaube ich, drei schwierige Charaktere, die, die man erstmal... Da äh, muss man wirklich Könner sein. Dann. Ich glaube, Greg Popovich würde die Latsche rausholen. Ja, er kann gut sein. Mhm. Ja, aber auch bei Rockets ist auch wieder die Frage, wollen die Rockets einen Point Guard, der den Dreier nicht trifft? Passt das sorry. da in dieses analytische Denken? Ja, jetzt, wo ich es gesagt habe, L.A. macht vielleicht nächste Saison Sinn. Ich habe keinen Plan. also Sorry, ich, bei Rondo bin ich völlig überfragt, ehrlich gesagt, weil... Er hat auch Ansprüche, das darf man ja nicht vergessen. Er ist einer, der wahrscheinlich in Richtung Max-Deal äh, schielen wird. Er ist einer, der äh, all ist, der von vielen für einen der besten drei Point-Guards, wenn fit der Liga gehalten wird. Und ja, ich glaube... Äh, Das wird schwierig, da so eine so einen Schnittpunkt zu finden, um ihn glücklich zu machen und das Team, das ihn da holen möchte. Naja, also... Ich, ich glaube, wenn, wenn er wirklich... Ja, oder was heißt, wenn er wirklich... Er ist, in meinen Augen sollte er in Boston bleiben. Vielleicht kriegt er da dann auch seinen Maximalvertrag und wird dann, wenn er seine Karriere beendet, zu einer Legende in Boston. Hm. Ich glaube, das ist stand jetzt so das, was am ehesten passiert, als wenn er ja, keine Ahnung, zu einem neuen Team kommt. Ich, ich weiß, ich, ich sehe, wie, wie wir schon gesagt haben, wir sehen ja überhaupt eigentlich keinen großen Platz für ihn. Vielleicht mhm. die Lakers nächstes Jahr, aber ja, ja, aber es ist echt, also, es ist es schwer, es ist sehr schwer, vor allen Dingen als auch, muss man bedenken, die Celtics haben einen sehr hohen Draft Pick gehabt, ich weiß nicht, ob, ob, ob sie nochmal irgendwo in, so hoch picken werden. Ich meine, das kann man ja mit der Lottery äh, nie vorhersagen. Aber den haben sie jetzt einfach benutzt, um einen Marcus Smart zu holen. Also die haben ja den, den, den, den Backcourt komplett verjüngt eigentlich. Und äh, ich frage mich jetzt, wenn man Rondo in der kommenden Saison einen Fünfjahresvertrag äh, anbietet, lässt Smart dann vielleicht den Kopf hängen? Hat man dann, äh, muss man ihn dann ähnlich wie äh, Eric Bledsoe im äh, dritten Jahr seines Rookie-Vertrages äh, abgeben und, äh, und kriegt wenig Gegenwert dann dafür. Also ich weiß halt nicht. Shooting Guard kannst du ja auch nicht spielen lassen, weil er ja, also überhaupt keinen nicht. wirklich besseren Wurf als Rondo hat. Ja. Und vor allen Dingen hat man da auch Avery äh, Bradley, glaube ich, äh, langfristig gebunden. Ich glaube, mit vier Jahren 32 Millionen. Da habe ich jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, aber es ist, äh, ja, es ist schwierig, ist einfach schwierig. Also, dann, äh, wir haben ja jetzt noch Rondo-Fragen, von daher die letzte, dann hauen wir die jetzt, holen wir die jetzt nochmal mit in die Diskussion. Ähm, Da Rondo nächstes Jahr sicher nicht bei den Celtics spielt, ist meine Frage, wie schaut die Zukunft der Celtics aus? Joa, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass ich im Moment keine so allzu rosige Zukunft sehe. Ähm, da fehlt es halt an allen Ecken und Enden. Ähm. Wie gesagt, Rondo macht so ein bisschen Stunk. Ähm, die Defensive, klar, man hat mit Avery Bradley einen sehr guten Verteidiger. Ähm, aber Und Rondo kann auch verteidigen, aber dann bei dem Big Man, finde ich, lässt das zum bisschen nach. Äh, dass der, der, der offensive Output ist auch nicht der größte. Ähm, ich glaube, die stehen vor wirklich schwierigen Zeiten. Ja, ich, ja, es ist jetzt schwierig, eine Prognose über die, über die Zukunft zu machen, meiner Meinung nach, weil die Celtics haben eine ganze Menge Picks, glaube ich, jetzt auch gehortet, zukünftige Picks von anderen Franchises, haben im nächsten Jahr, glaube ich, auch so auslaufend, auslaufende Verträge wie den von Gerald Wallace, den man auch schön in einem Trade-Paket Stecken kann für einen wirklich guten Spieler. Das muss man jetzt sagen. Er kriegt, glaube ich, 10 Millionen. Packt man da noch irgendeinen irgendein Youngster mit rein und ein paar Draftpicks, glaube ich, kann man schon einen Spieler mit All-Star-Potenzial verpflichten, theoretisch. Ob er Bock dann auch hat, nach, nach Boston zu kommen, ist wieder eine andere Sache. Aber ja, ich glaube halt, die, die Celtics, die sind jetzt wirklich so wie die Rockets vor ein paar Jahren. Die sind einen Move davon entfernt, äh, viele viele Picks haben sie, ein paar Trade Assets, irgendein Spieler, der der wirklich brauchbar ist und der wirklich ähm, einen Franchise-Player in Anführungsstrichen oder einer, der, der vorangeht. Und dann glaube ich, sieht das in der Free Agency ähm, wieder gut aus, weil ich denke mal, Boston ist immer noch Bostons äh, Rekordmeister, ist bei vielen jungen Leuten glaube ich auch immer noch eine sehr beliebte Franchise, weil Muss ja mal überlegen, die Leute, die jetzt irgendwie 18, 19, 20 sind, die sind ja auch mit der Big Three dann äh, irgendwie aufgewachsen, die ja eine der besten aller, Ze aller Zeiten war. Also mit äh, Pierce, mit äh, Rondo, Terry, äh, nee, nicht, äh, Terry Allen und äh, Garnett. Ich glaube schon, dass die Celtics halt immer noch äh, für viele ein attraktives Pflaster sind. Und von daher äh, kann es sogar sein, dass die nächstes Jahr wieder... Äh, wieder gut sein werden. Was wäre passiert, wenn sie jetzt Lauf bekommen hätten? Dann wären sie wahrscheinlich wieder äh, sofort ein Kandidat für die Playoffs gewesen. Rondo hätte verlängert, Love hätte wahrscheinlich verlängert und alles wäre wieder gut gewesen, mehr oder weniger. Die Rollenspieler dann zu bekommen, sind ja was Einfaches. Aber die brauchen jetzt halt diesen einen Move oder halt über die Draft irgendeinen Spieler, auf dem man dann wirklich ähm, was aufbauen kann. Solange das halt nicht da ist, ist es, finde ich, sehr schwer, da eine Prognose zu machen. Also, aber mit den Playoffs wird's wahrscheinlich dieses Jahr nichts und nächstes Jahr nichts äh, stand jetzt und von daher, ja, ich würde jetzt nicht gerne mit einem äh, Celtics-Fan tauschen wollen und ich hoffe, dass den Satz bereue ich jetzt nicht, dass ich den gesagt habe, je nachdem, wie es bei den Nets in den nächsten Jahren aussieht. Ja gut, dann geht's weiter mit dem Ex-Celtic. Ist Terrys Zeit abgelaufen und ist Alonso G ein Upgrade für Sacramento? Ich weiß gar nicht, ob G überhaupt für Sacramento spielen wird oder ob der direkt entlassen wird. Ich meine, ich habe irgendwas gelesen, aber er ja, ist ja natürlich kein Upgrade für die Spitze. Auf Smallford würden die dann halt ein bisschen tiefer werden. Wobei ich ja auch möchte, dass ähm, da halt ein paar Minuten sieht. Hauptsache, er kriegt irgendwo Minuten, weil er äh ich denke mal, das braucht ein Spieler mit seinem Potenzial absolut. Ja, Komm noch mal Emmy, mein Junge, und dann <lacht> be äh, beerbst du in drei, vier Jahren die Wade und dann ja. holen wir die nächsten Titel. Äh, träumen. Ja, träumen. Ja, aber wer weiß. Ich meine, wenn, wenn die Kings wirklich so gar keine ähm, Verwendung mehr für ihn haben, dann wird er bestimmt auch noch irgendwann irgendwo geschickt. Aber halt Gay reißt halt auch schon viele Minuten auf der Drei ab und auf Power-Forwards sind ja eh so überbesetzt eigentlich. Also teuer überbesetzt vor allen Dingen. Vor allen Dingen Lonzo G ist äh, nee, also klar, für die Tiefe ist ein Rollenspieler, aber macht die Kings äh, weder besser noch schlechter, glaube ich. Ähm, oder würde sie nicht besser oder schlechter machen. Und ich habe Terry jetzt oft genug gesehen in den letzten beiden Jahren. Ähm, ich glaube, da ist nicht mehr viel drin. 15 Minuten, 4-5 bis Punkte pro Spiel ja es ist, halt, ist halt noch ein Typ, den man den man vielleicht in die Ecke stellen kann, zum Dreierballern, den man dann auch durchaus noch respektieren muss, aber ich glaube, die Zeit ist äh, kurz vorm Ablaufen, sagen wir es mal so. Was meinst du denn? Ja, ähm, bei Terry sind wir uns auf jeden Fall einig. Äh, ich denke auch, da sollte er langsam mal einen Schlussstrich ziehen, solange er das selber noch entscheiden kann. Ähm, vielleicht nochmal mal so ein kleines off -Topic. ich habe gerade gelesen, äh, Ray Allen sagt immer noch, er muss sich nicht hetzen ähm, und nimmt sich halt immer noch Zeit. Äh. Hm. Ja, vielleicht sollte er, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob es wirklich was bringt, dieses Jahr jetzt noch zu spielen, hm. muss ich ehrlich äh, sagen. Er hat ja auch einen gewissen Stand in der NBA und vielleicht schadet es nachher seinem Ruf mehr, als es ihm gut tut. Hm. Und ja, zu G, wie du selbst sagst, ähm, wir wissen nicht mal, ob er bleibt. Ähm, und ja, für äh, McLemore würde ich mir wünschen, dass er eher nicht bleibt und <lacht> dass Ben dafür die Minuten kriegt. Ähm, ja, und G wird wahrscheinlich irgendwo anders auch unterkommen als Rollenspieler, also... Ja, das glaube ich auch. Ja, ich weiß weiß gar nicht, wann es gewesen ist. Ich glaube, gegen die Nets war das auch. Ähm, ich habe ja nicht allzu viele Cleveland-Spiele gesehen in den letzten paar Jahren. Halt nur wegen Kyrie, wenn überhaupt. Und ähm, da war auch G irgendwann mal, der war richtig on fire. Ich glaube, der hat irgendwie acht Dreier oder so getroffen in einer Halbzeit. Oder sieben, ich weiß es nicht. Also ich glaube, G ist halt so, so, so ein typischer Typ. Der hat halt mal so seine Momente. Kann auch bestimmt Contender gut helfen. So als ähm, vertiefende Kraft, sag ich mal. Aber ja, macht macht ein Team natürlich nicht unbedingt besser, das, das muss man einfach sagen. Sympathisches Kerlchen. Ja. Aber ich mag ihn auch, ich mag ihn auch wirklich sehr, aber mehr als ein Rollenspieler, das muss man dann halt auch bei Spielern, die man gerne mal zugeben kann, äh, wird das nichts. Er ist ja auch schon der 20, glaube ich, mittlerweile. Ja, ist auf jeden Fall ein etablierter äh, Spieler, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Also fünf, sechs Jahre okay. oder was hat er bestimmt schon in der Liga. Ich glaube, er hat seinen Traum erfüllt, in der NBA zu spielen. Vielleicht irgendwann nochmal bei einem Contender, vielleicht kriegt er seinen Ring noch. Hm. Ähm, aber ja, soll dann halt auch nicht mehr sein, glaube ich. Ja. Ja, ist richtig. Äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Ist wie gesagt ein sympathischer Spieler. Äh, wurde ja auch nicht gedraftet, muss man ja auch mal dazu sagen. Von daher ähm, kann man ja immer. Also vor solchen Spielern hab, hab ich ja dann immer auch äh, richtige Hochachtung, ne, wenn die wirklich in die d league noch gehen, dann irgendwo ihre Chance bekommen und dann äh, ja in Cleveland die letzten vier Jahre hat er ja glaube ich äh, einigermaßen ja, vernünftig äh, gespielt. Also ich glaube er stand auch 15 Minuten oder so im Schnitt auf dem Feld oder mehr sogar, glaube ich. Ja, also ich, ich glaube glaub, es gab äh, auch mal eine Saison, wo er gestartet ist. Ich ja eben. Weiß. Ja, das das war die Saison, ähm, wo, wo ich äh, darauf hinaus wollte. Ich glaube, das ist schon zwei Jahre her, als er das ziemlich äh, starkes Spiel dagegen die Netz gehabt ja. hat. Aber ansonsten ist er halt zu unkonstant, auch so von der Dreierlinie, äh, hat halt nicht die besten Quoten. Aber es, wie gesagt, ey, das stell den, stell den, als Starter hin, er gibt ja zehn pro Spiel. So. Ja. Ich Scheiß, noch ein gute, aber 10 Punkte, ne? Ja, ja, absolut. Gibt, gibt, ich sag mal, es gibt sicherlich Schlimmeres. Aber ähm, so als Starter, ja. glaube ich, sehe ich ihn halt jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, ich, ich verfolge seinen Weg äh, bestimmt noch weiter, ist halt sympathisch ich mag halt solche Geschichten ne habe ich ja eben gesagt mit dem nicht draften und so also von daher so ja. passt gut dann sind die Rockets oh je in euren Augen ein Contender auf den Titel wenn nein was muss ich bei ihnen ändern oh unser so team ja <lacht> ähm, ja ja nein kein Contender ähm. Das ist halt irgendwie so eine Zwei-Mann-Show. Und wenn die beiden dann auch nicht richtig harmonieren, dann kommt halt sowas dabei raus wie bei den Rockets. Ähm, da werden dann einfach mal Spieler eingeladen zu Gesprächen mit, einer, mit einem Trikot, was eigentlich noch einem anderen Spieler gehört. Und dann, ja, verbessert man somit auch nicht wirklich die Stimmung bei den Rockets. Ich glaube, die Stimmung ist auch ziemlich im Keller. Ich meine, James Harden ist auch ist ja auch keine Antwort zu, äh, zu schade auf Fragen der Reporter. Ja, also die Außendarstellung, da fängt schon an, da muss man sich äh, ändern. Ja, die Bank ist für mich nicht tief genug äh, und qualitativ vielleicht auch nicht unbedingt die Beste, wenn man von einem Contender spricht. Mhm. Äh, ja, die Starting 5, klar, die lässt sich sehen. Äh, die Frage ist jetzt, Ariza, ob er jetzt wieder wirklich nur für seinen Vertrag gespielt hat oder ob er an die Leistung der letzten Saison anknüpfen kann. Ähm, wenn nicht, hat man sich ziemlich ins Fleisch geschnitten mit Parsons, äh, der sicherlich seine 15 Punkte auflegen wird bei den Mavs. Ja, also, ein guter Verteidiger fehlt ihn auf jeden Fall noch und auch offensiv, dass da mehr Potenzial zumindest von der Bank kommt, mhm. finde ich. Ja. Äh, ja, was hast du jetzt angesprochen, was ich mir hier notiert habe? Also Nein habe ich auch. Äh, Arisa habe ich auch hier stehen als Fragezeichen. Ähm, Defense hat man gegen Portland glaube ich gesehen. Also ähm, defensiv war das von keinem der beiden Teams in den Playoffs äh, wirklich das Wahre. Jetzt ist Ariza ist wahrscheinlich ein defensives Upgrade auf auf Parsons. Das kann man schon sagen. Aber ja, dafür haben sie schick verloren. Also Äh, die haben eigentlich auch erst äh, Aldrich in Griff gekriegt, als sie mit dieser Twin Tower-Lösung da gespielt haben. Äh, halt Aschik und Tower zusammen auf der Platte. Den haben sie für einen Erstrunden-Pick, glaube ich, der auch noch geschützt ist, verloren. Haben Lin als Scorer verloren. War äh, nicht so doll. Und ja, ich glaube auch, ähm, das war mal ein Sonntagsspiel gegen, gegen die Heat. Das war ein knappes Spiel, wenn mich alles täuscht. Und äh, da habe ich halt auch so gesehen, wo, woran es richtig hapert. Und das hast du auch schon gesagt, das ist halt so das Zusammenspiel, ne? also dass dann wirklich gesagt wird in der Crunch-Time, ist nicht großartig ungewöhnlich, dass man sagt, wir haben unseren Go-To-Guy, aber wenn Harden dann halt äh, in den letzten fünf Minuten 90% der Würfe nimmt, ist das halt, ja. Und nur 20% trifft. Eben, also ich meine, der ist jetzt nicht, äh, ist jetzt für mich halt kein MJ, den ich den Ball einfach äh, in die Hand, oder ein Kobe, den ich den Ball in die Hand gebe und sage, äh, hier, du hast deinen Tunnelblick, gewinn das Spiel für uns, äh, ist er halt nicht oder noch nicht, ja, von daher, der Blick für den freien, für den, vielleicht für den besser postierten Mann, der sollte schon da sein. Den, das ist halt ein Problem, das ich bei den Enormen gesehen habe. Und ja, das Coaching irgendwie auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil äh, da gab es jetzt auch in den Playoffs etliche etliche Situationen, die irgendwie ja unglücklich zumindest waren für Kevin McHale. Ja, und im Grunde sind die für mich auch nur ein, eine Verletzung von Howard, der auch bei den Lakers in seiner Zeit sehr verletzungsanfällig gewesen ist. Die sind nur eine Verletzung von Howard entfernt wirklich abzustürzen, weil ich finde, jetzt hat man halt keinen Arschig mehr als als Backup. Jetzt ähm, hätte man da, glaube ich, Monty Jonas. Weiß ich gar nicht, wer da der äh, etatmäßige Backup ist. Ja, aber okay. was machst du denn dann? Dann hast du, dann hast du da eine, eine One-Man-Show von äh, James Harden, hast du überhaupt keine Tiefe, hast dann wahrscheinlich nur noch... Ähm, ich glaube Clint Campela, der kommt jetzt auch direkt in die NBA, der Schweizer Rookie könnte man dann jetzt auch noch als Backup Big Man nehmen, ich weiß jetzt nicht, wer es letztendlich wird, aber es ist auch dass er dann keine Playoff-Mannschaft im Westen mehr also sorry, das ist halt also ich bin bei den Rockets bin ich wirklich, muss man aufpassen, also es, die könnten eine ganz große Enttäuschung in dieser Saison werden wenn alle fit bleiben natürlich nicht, aber ja. bitte, was solltest du sagen? Ich äh, wollte sagen, dass ich sogar so weit gehen würde, dass wenn wirklich alles schief läuft und sich wirklich Howard verletzt, dass es mit den Playoffs auch nichts wird. Ja, die Gefahr besteht, klar. Du hast die, äh, du hast die Pelicans, äh, die angreifen wollen. Du hast, äh, weiß ich nicht, die, die Suns, die wahrscheinlich auch wieder ähm, auf die Playoffs schielen werden. Ich habe jetzt den Denver. Also, ich meine, da sind durchaus Teams, die, ähm, wenn sie alle fit bleiben, die durchaus dann. Ja, zumindest in die Nähe der Rockets kommen können und denen gefährlich werden können. Das ist aber nur meine Meinung. Es gibt auch jetzt etliche Leute, die äh, die Rockets äh, wieder mit Homecourt Advantage äh, ausstatten wollen in ihren Previews. Also, muss man sehen. Sehe ich nicht. Wir bleiben ja direkt bei Houston jetzt. Wir können ja direkt noch weiter über unser Lieblingsteam in Anführungsstrichen reden. Äh, ja, Offseason Zukunft der Rockets mit Howard und Harden. Unser Duo in Finale. Ja, ich meine... Es kommt immer so rüber, als wären wir die übelsten Hater. Sind wir aber eigentlich gar nicht, weil guckt ihr an, was Harden kann, guckt dir an, was Howard kann. Die beiden sind auf ihrer Position, wenn sie wollen, die besten in der NBA. Punkt. Also da, da steht zu der Aussage stehe ich auch. Harden kann eigentlich verteidigen wie so ein wie so ein Kettenhund, weißt du? Also der der der kann wirklich ein Lockdown-Verteidiger sein, fast. Wenn er ist aber nicht. Die Help Defense jetzt. Okay, es ist es ist nur ein Gruppenspiel gegen die Türkei, aber hast du dieses Video da gesehen? Der, der, der steht einfach am, ähm, am Elbow rum und weiß gar nicht, war da, äh, wohin er sich bewegen will oder kann oder muss. Also ich glaube, er hat einfach keinen Bock. Er spielt einfach null Help Defense und da hilft es ihm, ihm auch nicht, wenn er mal einen Wurfblock oder mal ähm, einen Steal im Box stehen hat. Also es ist wirklich, so, sowas ärgert mich richtig, auch so als als als Teammate. So Wenn ich sowas sehe, da würde ich würd ich die Krise kriegen. Ja. Und Howard 150.000 circa 150.000 äh, Situationen waren in der äh, letzten Saison äh, Offensivaktionen waren Pick and Rolls, der elementarste Basketballzug, den es eigentlich gibt. Howard ist fast unaufhaltsam als Rollman, macht irgendwie fast 75 bis 80 Prozent irgendwie sowas und läuft das verfluchte Pick and Roll nicht, weil er zu faul ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und die beiden sind so gut und ey, also das ist so ärgerlich echt. Äh. Ja, die beiden, die beiden können wirklich Wenn nicht sogar das beste Duo der NBA werden, wenn sie alles abrufen, was sie können, aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Sie denken wahrscheinlich, äh, die Trophäe kommt ihnen entgegengeflogen. oder was weiß ich, ich verstehe es einfach nicht. Und ich glaube, wir haten ja nicht, wir ärgern uns halt einfach nur über die beiden, ja, voll. weil da so viel möglich ist. So viel mehr, auch wenn die Rockets für mich ein unsymbolisches Team sind, würde ich es den beiden gönnen, wenn sie dann endlich mal anfangen würden, das zu machen, was sie können. Ja. Ich meine, Howard trifft ja sogar einen Dreier ab und zu. Stimmt. Ich erinnere mich der an die Situation. Er hat ja, ja. In der letzten Saison <lacht> glaube ich vier oder fünf Dreier geworfen. Ah ja, das Geilste war gegen gegen die Lakers, wo er sich noch bis in die äh, in die Kabine gefeiert hat, dass er einen Dreier getroffen hat. Super. Ja. Ich mag Hauer total, ja. Das ja. Muss ich dabei sagen. Also ich meine, als er bei den Magic noch war, krasser Typ. So, ich habe ich hab sogar mit dem Gedanken gespielt, mir ein Trikot zu wollen, weil ich ihn einfach so krass fand. Aber okay, ich finde ihn immer noch krass, aber er, er macht halt einfach nicht das ähm, Mag maximalste aus seinen Möglichkeiten. Der ist äh, faul geworden. Ja, total. und das Da ist es nicht förderlich, mit einem Typen wie Harden äh, zusammenzuspielen und ob diese Geschichte mit den Fast-Food-Stores jetzt stimmt, dass die abseits des Teams essen. Ich meine, Howard hat, äh, weiß ich nicht, die breitesten Schultern in der NBA. so Also ich meine, ihm will ich jetzt nicht irgendwie mangelnde Fitness vorwerfen. Bei Harden okay. ist das vielleicht wieder eine andere Sache. Ich weiß halt nicht, ob er da, ähnlich wie bei D wade ob er da sein das Maximalste auch so aus seinen, aus seinen körperlichen Möglichkeiten rausholt. Aber äh, ja, ja aber das hat D. Wade in der hat er, ja jetzt eine er Ja, aber das sind so Sachen, also die beiden zusammen, die sind kein guter Einfluss füreinander. Also ich ja. glaube, Zukunft echt so, was eben auch nochmal gefehlt hat, so wirklich nochmal ein Veteran, der vielleicht auch schon einen Ring hat, und das ist nicht Reiser, ganz klar, das ist nicht Reiser, von dem ich hier rede. Der, der den wirklich, nein, der den wirklich in Arsch tritt. So weißt du so ein KG. Setzt KG da auf die Bank, der der spielt nur fünf Minuten, aber der tritt ihn an den Arsch. So. Das ist halt eine Sache, die ich gerne, äh, die ich Ihnen auch wünschen würde dann vielleicht. Äh, für Ihre Entwicklung. Ja. ja. Und was gibt es noch zu sagen? Also, Offseason war eine Katastrophe. Man hat Pasts gegen Reza getauscht. Gut, jetzt hat man offensiv ein bisschen was verloren, defensiv ein bisschen was gewonnen. preis leistungs sollte irgendwie gleich sein. Aschik verloren, Lin verloren. Kein Chris Bosch. Tja, toll war das nicht. Nee. Gut, dann... Das war nicht schön. Machen wir einfach mal die Pelicans Die Starting Five der Pelicans ist in meinen Augen sehr stark und das Trio Holiday, Davis und Ashik kann und wird die Pelicans in die Playoffs tragen. Okay. Ähm, aber wo findet ihr liegen die Schwächen der Pelicans und wären sie im Osten Kandidat auf die Conference Finals? Moment, ähm, wo ist denn die erste Frage? Äh, ja. Dann. Bei Schwäche, ne? Ja. ja. Ähm, Schwäche äh, mit Ashik und Davis defensiv die 5 sehr gut. Holiday kann auch, wenn er will. Wenn man, wenn man mal so überlegt, das können einige Spieler eigentlich gut verteidigen, wenn sie wollten. Ne? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall nicht schon wieder abschweifen. Äh, ja, klar, das Trio ist sehr stark. Äh, Holiday muss fit bleiben. Und man muss gucken, inwiefern er ja, an die Leistung vor seiner Verletzung anknüpfen kann. Äh, Tyreek Evans würde ich auch nicht unbedingt vergessen, wenn er dann bleibt. Mhm. wie ja jetzt aussieht. Ja, und die Schwächen, ich glaube. Auch wenn so ein Enderson von der Bank kommt, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu wenig. Für den Westen jedenfalls. Ähm, und im Osten kann die. Also im Osten würden sie auf jeden Fall um die Top-Seed mitspielen, glaube ich, mit dem Kader. Ähm, ja. Ja, aber Conference Finals, weiß ich nicht. Ich glaube, da kommt dann wieder die mangelnde ja Bankbreite, wo ich die Bulls und die Cavs vorne sehen würde. Hm. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, ja klar. Ähm, ich, ich bin ein Stück weit bei dir, aber dann äh, ja, ich, ich ist, das Problem ist die ähm, diese Sache mit äh, Tyreek Evans, mit äh, Gordon und ähm, generell der Flügel. So also man hatte einfach Wen hat man da jetzt? Ich, ich Tyreek Evans, der will eigentlich nur Shooting Guard spielen, Small Forward will er nicht spielen. Okay. Dann ähm, soll er sich damit äh, Eric Gordon abwechseln. Ansonsten hat man noch Luke Babbitt. Ja. Ähm, hat man auch mit dem Gedanken schon mal gespielt, dass man äh, Anthony Davis vielleicht auch auf die äh, Drei stellen könnte? Wo, was ich ja nicht wirklich äh, toll fände. Also im Grunde, ähm, Davis dann Anderson und dann äh, Aschik. Ich weiß nicht, für, für ein paar Minuten in der Crunch-Time wahrscheinlich ein geiles Lineup, up aber äh, sollte jetzt auch nicht irgendwie was für ähm, 30 Minuten sein. Ja, und ansonsten, John Salmons hat man jetzt geholt. Wird er starten? Weiß ich nicht, kann sein. Aber das ist auf dem Flügel. Das gepaart mit der äh, Inkonstanz von Tariq Evans, mit der Gesundheit von Eric Gordon und vor allen Dingen dem Vertrag von Eric Gordon. Das ist die riesige Schwachstelle, finde ich, bei den Pelicans. Also der Frontcourt ist für mich richtig krass. Also Davis neben Aschik und dann noch ein ähm, Anderson von der Bank, wenn er fit ist. Krass. Also würde ich äh, würde ich kaum irgendwie ähm, etwa den Frontcourt würde ich kaum gegen einen anderen äh, NBA Frontcourt irgendwie tauschen wollen. Also der ist für mich äh, wirklich gut. Ja und Holiday ist ein ehemaliger Allstar so. Der, der, der weiß auch, wie man spielen kann hat auch keinen schlechten Vertrag, wenn er dann fit ist, aber ja, also die Tiefe und der Flügel, die sind einfach, glaube ich, so, dass das, was ein bisschen, ja, das stört, das wird ja auch, glaube ich, letztendlich daran hindern, äh, die Playoffs zu erreichen. Ähm da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube halt nicht, dass es reicht im Westen. Im Osten dicke, aber im Westen, glaube ich, äh, wird dieses Jahr noch nichts. Ich glaube, im Westen werden wir so einige Überraschungen sehen diese Saison. Ja, aber da habe ich eher Denver noch so, weil ich einfach denke so, ey, die mit ihrem Heimvorteil und die einfach auch mit ihren. Wenn sie alle fit bleiben, haben die wirklich gute Jungs da im Kader. Puh, aber. Ja, also Pelicans. Wenn sie Zehnter werden, dann wäre es, glaube ich, äh, etwas. Ja, womit man leben könnte eigentlich, aber. Ich glaube, auch wenn sie in zwei Jahren, wenn sie dann die Playoffs erreichen, dann sind sie auch voll im Sonne und dann würde man dann Anthony Davis auch nicht irgendwie, ja, die Zukunft verbauen. Ne? Ja. Aber wobei wenn man ich meine... aber wirklich in zwei Jahren auch nicht in den Playoffs ist, dann wird schwer ihn zu halten irgendwann. Ja. Das Ding ist, wenn man jetzt wirklich äh, hingeht und ähm, wenn Monty Williams da wirklich etwas äh, implementieren kann, eine Philosophie, wie es zum Beispiel die Memphis Grizzlies gemacht haben, die ja eigentlich auch nur aus Gasol äh, aus SIBO ähm, und Mike Conley bestehen und der Rest sind halt äh, ähnlich wie bei den ähm, bei den Pelicans auch irgendwie Rollenspieler. Ähm, ja, wenn man sowas ähnliches da äh, fahren kann, auch äh, defensiv wirklich stark dann ist, dann wiederum kann es äh, sein, dass die Pelicans in der nächsten Saison für eine Überraschung sorgen können, aber das muss ich halt erst sehen. Sonst äh, ja, kann ich mich noch nicht so komplett in das Team verlieben, halt, äh, wenn das irgendwie Sinn macht, was ich da sage. Ja, Ja, absolut. Gut. Ja. Wo sind wir denn? Ach ja, 10. Äh, wir gehen in den Osten. Yay. Und diesmal werde ich nicht Bobcat sagen, wie beim letzten Podcast. <lacht> Schande über mein Haupt. Ich habe es aber auch erst bemerkt, als ich mir den Pod angehört habe. Aber ich glaube ich auch, äh, ne? Ich habe es auch gesagt. Das kann gut sein. Du hast mich auf jeden Fall nicht verbessert. Ne, mache ich generell nicht. <lacht> naja, okay. Ähm, auf jeden Fall Kaderanalyse zu den Hornets. Ja. Hornets, ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich als äh, als äh, Preview-Team. ne? Ich, habe ich die ja. nicht schon fertig? Ich glaube, ich habe die sowas ja, schon so, fertig. Wie, so, wie sagtest du? Ja, das das kann gut sein. Also ihr, ihr, irgendwas war da. Also auf jeden Fall ähm, habe ich die. Äh, ja, die Hornets. Ich, also ich, ich finde den Kader super. Ich habe es übrigens so. fertig. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Ähm, von daher äh, Kaderanalyse oder eine Preview kommt halt äh, in schriftlicher Form. Und ja, ich, man hatte halt jetzt Big L, den hat man noch, da weiß man, was man hat, Kemba Lance Stevenson ist natürlich ein Upgrade irgendwie. Carter Williams. Vor allen Dingen eine gute Ergänzung zu ähm, na, Kid Ja, absolut. Weil Lance kann werfen. Ja, zumindest einigermaßen gut und ja, neben... Also im Vergleich zu Genau. Ja, ja, genau, ich weiß, was du meinst, genau. Äh, ja und die sind einfach auf allen Positionen äh, haben sie auch einigermaßen gute Backups habe ich irgendwie festgestellt also irgendwie Henderson hat man noch auf der zwei äh, hat man noch auf der auf der Wonley ähm, und Sella äh, und äh, Williams hat man irgendwie keinen richtig starken Typen auf der 4, aber halt so drei Jungs die alle irgendwie spielen können und was ein neues ein neues ins Spiel bringen kann. ja eben also die sind auch äh, von den Stärken her meiner Meinung nach ziemlich gut ausbalanciert und Also ich ich, ich, ich freue mich absolut auf Charlotte. Also ich weiß zwar halt noch nicht, ob ich ähm, ob ich schon dahin gehen würde und sage äh, Division Titel, was ja einige schon äh, behaupten. Aber ich glaube, das ist so dieser Lance Effekt, äh, dass man irgendwie so jetzt Lance sieht und denkt, alles wird direkt gut. Und der hat ja fünf äh, Triple Doubles in der letzten Saison aufgelegt. Das ist ja so die Denke von einigen. Und äh, ja, Jeffrey Taylor wird vor allen Dingen fit. Äh, ihn finde ich ja ziemlich cool. Äh, auch in der schwedischen Nationalmannschaft habe ich ihn sehr gerne gesehen, ich glaube bei der letzten EM, bevor er sich so schwer verletzt hat. Also ich, wie gesagt, ich freue mich voll. Also ja. Hornets werden ähm, werden Spaß machen, glaube ich. Ja. Ja, ich werde auch mal gucken, ähm, diese Saison, wenn sich das mit den Heat nicht äh, so überschneidet, dass ich da auch ein paar Spiele sehen kann, oder ein paar mehr Spiele sehen kann als in der letzten Saison, mhm. ähm, ja, du hast eigentlich alles angesprochen. Ich glaube, da kann was Großes ranwachsen, vor allen Dingen im Osten. Ähm, ja, ist gut. Vielleicht kriegt's MJ hin, dass äh, Lance wirklich zum Vollblutprofi wird. Äh, Larry hat ja schon mal die Vorarbeit geleistet und vielleicht stellt er sich jetzt auch mal nicht zur Tribüne, wenn er mal nicht auf dem Feld steht. Ähm, ich bin da guter Dinge bei Lance, auch wenn ich ihn seine kleinen Spielchen noch nicht ganz verziehen habe, die Heat. Ähm, ja, aber ansonsten kann ich mich nur dir anschließen. Ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Ja, da gehe ich von aus auf jeden Fall. Ähm, was meinst du jetzt? Hast du irgendwie eine, eine, schon mal eine ja, frühe Prediction für die äh, für, den, für die Saison der Hornets? Ähm, du äh, von ja vier bis 8 ist eigentlich alles möglich, glaube ich. Mit dem Team. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn alles in der ersten Saison gleich ineinander greift, man von Verletzung verschont bleibt, dass man wirklich die Top 4 erreichen kann, Boss. Ja. Das kann gut sein, ja. Ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber. Ja, aber die Frage, ja. Muss auf Platz 6. Okay. Das, das Ding ist ja. Äh, da warst du ja letztes Jahr noch nicht dabei und eigentlich war das ja auch bei uns total ähm, Amateurmäßig. Ähm, wir haben so, äh, wie heißt, äh, Season Previews als äh, Facebook Status ähm, verfasst und ich habe zu so, so äh, Franchises äh, wie den Wizards und den äh, Hornets einfach, ich habe einfach gesagt, ey, das könnte für die Playoffs reichen, so. Und bei bei den Wizards war ich mir nach dem Godhard Trade äh, sicher, dass es für die äh, Playoffs reicht. Und alle so, ah nein und Äh, voll nicht da ist ja noch Detroit, die haben ja jetzt äh, Josh Smith und alles jetzt musst du dir mal die äh, die ganzen Leute angucken die noch vor genau fast 365 Tagen mich mehr oder weniger verprügelt haben für diese äh, aus dem Fensterlehnerei wie die auf einmal bei ihren äh, Season Previews jetzt selbst und ah die Hornets sind so super und Toronto gewinnt die Atlantic Division mit äh, weiß ich nicht 20 Punkten äh, 20 Siegen Vorsprung und die hatte letzte letzte Saison keine auf dem Zettel die sind alle mit ah oh, die Cavs haben Kyrie Detroit hat irgendwie Smith und hasse nicht gesehen. Also ich, das finde ich auch immer. Es ist immer eine sehr interessante Entwicklung, wie schnell ähm, so ein Team halt Everybody Starling werden kann. Aber das geht ja, nochmal zusammen, dann immer um, ganz schnell. Ne? Ja. Außerdem, wir können uns aus dem Fenster lehnen. Ich habe mhm. persönlich noch äh, Kredit gut halt, weil weil ich ähm, im, im letzten Sommer, ich hatte nicht bei allem recht. Oh mein Gott, äh, das auf keinen Fall. Ich habe auch sehr oft ins Klo gegriffen, aber Ähm, ja, manchmal hat sich das gelohnt, sich aus dem Fenster zu lehnen, auf jeden Fall. Äh, dann lehne ich jetzt mal aus dem Fenster. clippers Chancen auf den Titel, Fragezeichen. Ja, äh, <lacht> wie letztes Jahr, eigentlich dieses Jahr noch mehr mein Favoriten und Destin für die Finals. Äh, das Team hat sich gefunden, Rivers ist ein starker Coach, man hat sich gut verstärkt. Äh, also eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es auch irgendwann für Denn Chris Paul, ich liebe den Kerl, das weißt du selber. Ja. Äh, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Aber irgendwann ist es auch für Chris Paul an der Zeit, sein Team zum Titel zu führen. Und er wird oder ist jetzt 30 geworden vor kurzem, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Hm. Es wird langsam Zeit, den Ring zu holen. Ähm, aber das ist halt das Gleiche wie mit Melo, wo ich auch sage: In den nächsten fünf Jahren muss der Titel her. Aber ich glaube auch, dass in den nächsten fünf Jahren der Titel auch kommt. Hm. Vielleicht ist es bei äh, Paul auch etwas kleineres Zeitfenster, weil er ja auch ein bisschen mehr über seine Athletik kommt, äh, als über seinen Wurf. Und ja, klar, also für mich mit auf jeden Fall Favorit. Ja. Ich habe jetzt äh, bei vielen Fragen ziemlich viel gelabert. Ich schließe mich an, ich rechne mit den Clippers im Western Conference Final. Ähm, auch wenn mir der, der, der Flügel nicht allzu gut gefällt, aber äh, ich glaube, wenn du ein Chris Paul und Black Griffin und die DeAndre Jordan has jetzt auch noch ein Spencer Horse. Ja. Läuft. Und Doc Rivers als Trainer. Genau, also es läuft. J.J. Reddick, wenn er fit ist, ist er auch ein vernünftiger äh, Dude. Dann haben wir noch als sechsten Mann Crawford. Also ja, mit den Clippers. Ich rechne mit den Clippers und äh, das sollte man, glaube ich, auch. Absolut. Gut. Oh. Aber den nee, wir bleiben im Besten. Ja. Was sollte der entscheidende Schritt für OKC okay, zur Championship sein? Unser zweitliebstes Team. Jetzt könnte ich schon wieder zwei Stunden labern, ja, Aber ich versuche mich jetzt kurz zu halten. Ich versuche jetzt meine Notizen runterzurasseln und dann überlasse ich dir das Feld. Also. Ach, damit ich mich wieder unbedingt <lacht> machen, ne? ja, <lacht> nee, nee, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Ähm, okay. Aber jetzt überleg mal, ich frage dich jetzt, weil du, du bist, glaube ich, der perfekte Ansprechpartner. Wer war denn für dich in der vergangenen Saison? von der Potenz her sage ich jetzt mal die bessere Big Three war das denn Wade, Bosch und äh, LeBron oder war das KD, MVP, Westbrook, weiß ich nicht äh, was der für Stats aufgelegt hat und ein Barker. wer hatte denn von den von den ich sag jetzt mal von den jüngeren Knochen und von der äh, Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit die bessere Big Three in der vergangenen Saison war das Miami oder OKC für dich äh, OKC okay, ja, für mich auch und im Grunde ist es, also seit zwei Jahren warte ich im Grunde darauf, dass OKC, dass da irgendwie der Groschen zu einem absolut dominanten Team fällt, weil okay, KD ist der zweitbeste Spieler äh, auf dem Planeten, Westbrook ist ein Stück weit ein Problem, aber seine Klasse kann man ihm nicht absprechen und Serge ist für mich der unterbewerteste Power Forward, der an beiden Enden des Feldes absolut ja dominieren könnte. Und defensiv macht er das ja auch äh, häufig. So. Und ich verstehe einfach nicht, wo es jetzt äh, letztendlich äh, dran hapert. Also was heißt, ich verstehe das nicht. Ich kann ich kann es mir ein bisschen denken, aber ich kann es... es ist schwierig, das auszudrücken. Das Problem ist, mit solchen Spielern, wenn du dann aber keinen Bezug zu deinen Rollenspielern findest und okay, vielleicht auch mal ein Tabo äh, Sefolosha da in der, in der absoluten Formkrise steckt und so, das ist alles kein Problem. Aber einfach von der Bank kaum noch was kommt. Und dann muss ich natürlich sagen, äh, kann man nicht nur sagen, äh, dass es irgendwie äh, bei allen Spielern eine individuelle Formkrise ist, sondern da muss ich auch mit dem Finger auf meinen Freund äh, Scott Brooks aus äh, Oklahoma City zeigen und sagen, ey, du machst vielleicht echt nicht alles richtig. Also der Typ, ich weiß nicht, er holt meiner Meinung nach nicht das Maximalste aus dem Kader raus, ist offensiv sind es irgendwie immer die gleichen berechenbaren Plays, irgendwie hier mal ein Pindown und dann äh, eine One-Man-Show von restbrook und Mark Marquardt, was auch immer. Also sorry, also für mich ist es eigentlich echt eher so ein Coaching-Systemproblem. Äh, Rollenspieler bekommen nicht genug Touches, die Bank ist einfach nicht produktiv genug und für mich ist OKC eigentlich seit zwei Jahren äh, überfällig mit dem mit dem Titel oder mit den Finals und ja schaffen sie nicht, warum auch immer. Äh, entscheidender Schritt. Ein Offensivkoordinator für Scott Brooks, keine Ahnung. Ich hab, ich weiß nicht, woran es liegt. Was meinst du denn? Ähm, ja, eigentlich sind wir bei OKC, wie du selbst sagst, beim Stand von vor zwei Jahren. Ähm, keine Entwicklung. <lacht> Hero Ball at his best. Ähm. Ja, für mich liegt das Hauptproblem bei Scott Brooks, so leid es mir tut. Ähm, ich weiß noch nicht, ob da unbedingt ein Offensivkoordinator hilft, weil ich glaube, der Herr Brooks ist nicht unbedingt einer, der sich gerne in seine Arbeit quatschen lässt. Und vielleicht, wobei, nicht vielleicht, ich denke sowieso in den nächsten zwei Jahren, wenn kein Titel kommt, dass er nicht mehr auf der Bank bei OKC sitzt. Mhm. Ähm, ja, vielleicht brauchst du einfach einen vernünftigen Trainer, der sowohl offensiv als auch defensiv weiß, was er tut. Ähm, Und vor allem geschafft, von KD und Westbrook ein bisschen Last abzunehmen und auf die Rollenspieler zu verteilen, so dass sie sich auch als Mannschaft fühlen oder integriert in dieses ja, OKC-Gebiet. Ich glaube nämlich, als Rollenspieler bei OKC würde ich mich ziemlich, ja, weiß ich nicht, wie so ein Kindergartenkind, das zu Besuch in der Schule ist, fühlen. So, mhm. mal ganz banal ausgedrückt. Du weißt zwar, dass du irgendwann mal Teil davon bist, aber... Du kannst dich damit irgendwie nicht identifizieren und ich glaube, das ist halt sind so die beiden Punkte, die mir ja, am meisten sauer aufstoßen. Einmal die Bank, die nicht mit einbezogen wird, da kommt noch dazu, wie du das selbst hast, dass es da zu wenig produziert wird, vielleicht auch zu wenig aus den Talenten rausgeholt wird. Wenn ich mir zum Beispiel einen Jeremy Lamb angucke, mhm. der ja wirklich offensiv einiges drauf hat, ja. ähm, ja, und zum anderen einfach der Trainer, der stur ist und und das Front Office, das sich zu fein ist, mal ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ähm, keine Ahnung, man will in OKC ein großer Markt werden und, und Titel gewinnen, aber auf der anderen Seite verbaut man sich den Weg auch so ein bisschen, weil man Angst hat, Risiken zu geben. Es ist immer einfacher auf den MVP und sein co den die Last zu leiten, als auf ein ganzes Team, was dann eventuell einfach auch mal versagen kann. Oder wenigstens als Team. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt angesprochen hast, diese, auch dieses Management-Ding, dass man auch äh, diese panische Angst vor der Luxussteuer hat als ähm, ja, Championship-Aspirant, dass man einfach nicht diesen Schritt in äh, in diese Mehrausgaben dann halt machen will für ein, zwei Jahre. Ja, es ist nicht unbedingt es nötig. Es, es ist nicht unbedingt nötig, diese Spurs. Ne? Also, aber das ist auch ein Sonderfall. Ja. Aber die haben auch einen Greg Popovich als Trainer. Eben, aber ey, mein Gott, wenn du eine NBA-Franchise hast, dann darf auf deinem Kontostand eigentlich nicht weniger als äh, 9-0 hinter der 1 stehen, weißt du? Und dann musst du auch mal sagen, alles klar, ich nehme hier mit der mit der Franchise auch was ein, ich verkaufe Merch und Ende von KD. Mein Gott, ich hau nochmal 10 Millionen extra raus und bezahle diese verfluchte Luxussteuer so. Es ist, also sorry, ich meine, ich ver verstehe, wenn man da nicht unbedingt hin will, weil es echt auch finanziell harter Tobak ist, aber Augen zu und durch, denke ich mir dann so. Wenn, weil das sind im Grunde sind das sind das Peanuts. Und eine NBA-Franchise ja. wirft im Grunde auch Gewinn ab. Ja. Wenn man nicht gerade Brooklyn heißt. Da äh, darf man sich aber auch nicht drüber wundern. Aber vor allen Dingen, was diese Risi diese viele, fehlende Risikobereitschaft ärgert mich ja auch. Ich meine, in Miami ist man damals vielleicht nicht finanziell in Risiko gegangen, aber als man die Big zusammengeholt hat, ist man auch Risiko gegangen. Und da musste man auch die erste Saison für zahlen, als man gegen die Mavs so un untergegangen ist. So, aber das ist halt ein stetiger Prozess. Und ich glaube auch, wenn man mal so ein bisschen mehr Risiko bei OKC sehen würde, dass es überhaupt gar kein Problem wäre. Aber ich weiß nicht, vielleicht will man wirklich stur auf diesem Weg bleiben, aber Kevin Durant als amtierender MVP, der hat Ansprüche, der will auch endlich seinen Ring haben. Und ich glaube, der hat keine Probleme damit, 2016 dann äh, in die Heimat nach Washington zu gehen. Und dann möchte ich in OKC nicht unbedingt äh, arbeiten. Ja. Wenn das passiert, dann wünscht man sich wahrscheinlich die Sonics zurück. Aber gut. Ja. Ähm, Mit Dennis Schrempf und Co. Genau. Ah, geh mal weg von OKC jetzt. Das ist äh, ich, ich mag das auch nicht, wenn wenn ich über ein Team, wenn ich mich darüber anhöre, als würde ich lästern, aber ist ja wirklich so ein krasses Team und ich bin so ein riesiger Serge Ibaka Fan zum Beispiel und ich finde es halt. Manchmal gucke ich Spiele und äh, gerade in den Playoffs und denke mir, was geht da gerade ab? Also, ist, tut mir leid, also es ist halt. Man ist ein super Team. Ich glaube, man hat auch äh, gesehen. Ich glaube, gegen die Spurs lag man 2: 0 zurück. Ibaka kommt wieder 2: 2 und dann geht man trotzdem unter. Ja, mein Gott, äh, Greg Popovich weiß halt, was er da macht und wie er seinen Gegner am besten halt ausspielt. Eine ja. Sondersituation, aber ja, ich sehe da halt keinen Fortschritt und das ist halt das, was mich so ärgert. Mit dem Spielermaterial muss da eigentlich auch oh, drin sein. Aber gut. Ähm, Finalisten im Westen und Finalisten im Osten. Hau raus. Reden wir jetzt von, von Conference Finals oder ja. richtig Finalisten? Ne, ich glaube schon. Ich glaube, weil Finalisten im Westen. Alles klar, also Osten, Conference. Ja, äh, Conference. Bulls, Cavs, äh, Clippers, äh, Clippers, Clippers, Clippers, Clippers, äh, Clippers, Oh, das ist schwer. Eigentlich musst du mit den Spurs gehen. Ja. Auch wenn es wieder gegen jede Regel spricht, du musst eigentlich mit den Spurs gehen. Uh, uh, ja, komm, Clipper Spurs. Ich, äh, gehe im Osten, bin ich bei dir. Ich bin im Westen zu einem einer Hälfte bei dir, aber ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Das ist jetzt wieder einer dieser Momente. Warum? Warum? Ich glaube, dass sich auch wenn, das, wenn ich das nicht begründen kann, dass Memphis eine krasse Saison spielen wird. Und ich bin viel zu verliebt in dieses in dieses System und in diesen Kader. Ich muss, ich muss die einfach als, als mein Dark Horse jetzt sogar bis hoch in die Conference Finals heben. Ich weiß gegen nicht, warum ich kann nicht erklären. Gegen, gegen die Clippers. Alles klar. Ja. Ich ich, ich weiß, ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht erklären. Es wird auch wahrscheinlich überhaupt nicht so kommen. Aber ich, vielleicht ist es Wunschgedanke, weiß ich nicht. Aber ähm, Defense first und Defense against Championship und äh, wenn alle fit bleiben, äh, mal gucken. Ja, ach, nächstes kontroverses Thema. Ui, ui, ach oh, nee, ui, okay. Was haltet ihr von den Auftritten der deutschen Nationalmannschaft und wer könnte eventuell in den kommenden Jahren einen Schritt in die RB schaffen? Gleis, Kleber, Theis? Ich mag Thais Ganz ehrlich, ich mag den. Ich finde, es ist ein cooler cooler Typ. Ähm, Kleis wird seinen Weg gehen. Entweder er, er wird in, in, in Spanien Euroleague zocken oder geht irgendwann mal zu den Bayern und wird irgendwie so das, ein deutsches Aushängeschild, was auch immer. Aber ich glaube, Kleis, wenn einer es nochmal schaffen kann, dann ist es halt eher Ähm, äh, ja, der Einzige auch und die Auftritte, ey, komm, das ist ein Fass, das ich gar nicht aufmachen will. Ich meine, wir haben die Spiele wahrscheinlich alle gesehen. Wir haben alle gesehen, was wir da teilweise gegen Österreich fabriziert haben. Äh, wir haben gesehen, was gegen ähm, was denn noch? Polen war ja ganz schlimm. Äh, We was suck. War da? Bitte? We suck. Ja, also, sorry, ich Coaching, äh, teilweise die Einzelspieler, teilweise, dass da so ein, äh, dass da so ein Chaos ist, mit irgendwie, äh, dass da rumgeheult wird, dass äh, irgendwelche Leute in der Summer League ihr Glück versuchen. Und im Grunde ist das bis auf einen Fall, äh, nämlich der Fall von Tim Ulbrecht, eigentlich ja, weil er ist überflüssig, aber er ist eigentlich kein Spieler mehr, den ich, äh, äh, ja, den ich in der in der Summer League sehen möchte, weil er einfach zu etabliert und auch gut genug ist und sich wahrscheinlich auch bewiesen hat. Trotzdem findet. Äh, ja, was ich auch komisch finde, weil ich äh, kann es mir nicht erzählen, dass er der schlechteste Bigman in der NBA wäre, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Das Ding ist einfach: Wir sollten mit unseren Ansprüchen einfach, glaube ich, auch ein bisschen runterfahren und äh, ja, wir haben uns jetzt für die EM qualifiziert. Dann sollte man sagen äh, Glückwunsch und ähm, ja, aber als Randsportart ist, ist in Deutschland nun mal der Basketball und das kommt dann noch dazu mit äh, mit Sachen, dass äh, einige Spieler ihren Traum verfolgen. Das findet der Verband nicht gut. Dann finden einige Spieler wahrscheinlich nicht gut, dass äh, ja, weiß ich nicht, äh, den den Trainer vielleicht nicht gut oder dass der Trainer im Grunde so ein, so eine Übergangslösung nur gewesen ist. Ich weiß nicht, äh, ob Muczabtich, äh bleibt. Ja, wie auch immer. Also ich, ja, also das DBB-Faster das will ich gar nicht aufmachen. Also ich meine, ich habe eh nicht viel erwartet gegen äh, bei, den, bei den Spielen. Ich habe Fast alle geguckt. Ich fand fast alle grauenvoll und äh, von daher, ähm, ja, Schröder war cool. Ja. Was meinst du? Ja, äh, ich widerspreche dir sicherlich nicht. Ähm, ja. Schröder ist ein cooler Typ. Ich freue mich ihn in der NBA wiederzusehen. Denkt auch, er wird überzeugen und, ja, zum DBB-Team, ich glaube hast du alles gesagt und ohne jetzt irgendwie größere Fässer aufmachen zu müssen, belassen wir es auch dabei. Ja. Ähm, sind die Big Three der Cavs oder halt LeBrons neue Big Three äh, nun besser als das Ex-Trio der Heat der letzten Jahre? Ähm, was braucht der Kader der Cavs noch? Vielleicht ein paar Veteranen und wie sind die Chancen auf den Titel? Ähm, ist ja eigentlich eine perfekte Frage für mich, ne? Ja. Experten. Ja, genau. Ja, ähm, weiß ich nicht, ob sie besser sind. Diese Saison, sagen wir es mal so, vom Talent her, ja. Da als die Miami Big Three, als sie begann, waren es gestandene Superstars. Mhm. Ähm, talentierter, ja. Denn besser diese Saison wird man sehen. Über die nächsten Jahre, ja, muss man gucken, halt wie sich das entwickelt. Aber klar, Kevin Love ist jünger als ein äh, Chris Bosch. Bringt ungefähr die gleiche Voraussetzung für LeBron, Spacing und so weiter. Trifft den Dreier konstanter. Ist in der Zone vielleicht etwas dominanter. Ähm, Kyrie kann ein Upgrade werden zu die wade der letzten zwei Jahre. als ähm, es ist wirklich wieder so schlimm mit seinem Knie war. Aber der muss sich halt auch endlich beweisen. Vielleicht, wie gesagt, ich habe glaube ich am Anfang gesagt, als wir diesen extra Podcast äh, zu LeBron hatten, äh, dass Kaiby vielleicht jetzt als Coaster sich viel wohler fühlt und auch wieder besser spielt. Ähm, und mit LeBron wird er jemanden auf dem Feld neben sich haben, der ihn zusammenscheißt, wenn er nicht wirklich seine äh, Defensivarbeit leistet. Ähm, ja. Was, was die Cavs brauchen. Ja. Ich glaube... Wenn sie Ray Allen sie spätestens. Ja gut, aber das hat dann nichts mehr mit Allen zu tun, aber spätestens nächste Saison sind sie mein Top-Favorit auf den Titel. Okay. Äh, ja. Was soll, ich jetzt, was soll ich jetzt noch sagen, großartig? Äh, muss ich jetzt überlegen. Also ich meine die Big Three äh, der letzten Jahre, die Big Three der Cavs ist sicherlich besser als die Big Three im vergangenen Jahr. Miami, würde ich jetzt mal sagen, wobei... Das war aber nur eine Big One. Ja, es, es war, am Ende war es, war es ein bisschen unglücklich alles und ja, vergessen wir mal ganz schnell, was da passiert ist. Ja, ich meine, wie gesagt, Veteran wäre schön und gut, aber Waiters auf der 2 neben Kyrie, ja, kann man, kann man vielleicht mal machen. Fände ich jetzt besser, wenn man da irgendwie so ein äh, 3D-Spieler, aber das habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt hätte. Sharper for Waiters. Ja, irgendwie sowas. Ähm, das würde... würde auch den X weiterhelfen. Ja, ich glaube auch. Ja, w ja doch, schon. Es kommt halt darauf an. Will Wollen die jetzt wirklich äh, mit Hardaway weitermachen? Wollen die äh, mit JR irgendwas noch machen? ist auch so eine Sache bei den Knicks, da bin ich auch mal gespannt, was sich da entwickelt. Ja. Ja, die wollen halt Aber noch ein, ein Center, ne, so Rim Protection für die Cavs. Aber ich glaube, die, ganz ehrlich, das ist, das ist schon wieder ein Team, das, das braucht jetzt eine Saison, um, um sich zu finden. Dann fliegt LeBron mit Kyrie und äh, Love auf die Bahamas. Dann sag, sagen die, okay, so machen wir es nächste Saison. Und dann klappt das nächste Saison und dann werden die ja. den Titel holen. So war es in Miami auch. Ich glaube, dass das wird so eine Geschichte, die sich wiederholen wird. Auch exakt äh, so. Erste Saison nicht und dann geht's ab. Ja, ja mehr habe ich zu den Caves einge... Da haben wir so viel Letz in den letzten Wochen drüber geredet. Ich habe da jetzt gar nicht mehr so viel zu, zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das Thema ist auch irgendwo platt geredet. Ja. Ich Gut. bin aber heiß auf die Saison. Ich will unbedingt Spiele sehen, wieder. Ja. Halleluja, das ist aber noch so lange hin, ne? Man, man, man. Na gut, ähm, wir gehen in den Westen, äh, wer startet bei den Mavs auf der 1, Harris oder Nelson? Ja, Kurze Antwort, ich sag mal Harris, ähm, falls alle Stricke reißen, Harris sich verletzt oder nicht die gewünschte Leistung bringt, dann halt Nelson, ich glaube mit Harris geht man in die Saison, würde ich jetzt behaupten, was meinst du? Ja, wobei mein erster Gedanke war mit Nelson zu starten und mit Harris als Energizer von der Bank mhm. wäre eventuell Also wenn man ehrlich ist, die Rotation von den beiden das könnte gut klappen ja. Ähm, ja, aber ich denke auch mal Harris wird jedenfalls zuerst starten, vielleicht, vielleicht macht er sich gut als Starter, vielleicht dann auch eher mehr als Energizer von der Bank wobei Nelson kannst du auch in die Ecke stellen und der trifft einen Dreier theoretisch Definitiv, ja. Ja, aber ich gehe auch mit Harris. Ja. Das Ding ist immer so, bei, bei so Mavs Sachen, äh, ich habe da einfach völliges Vertrauen halt in äh, Rick Carlyle und der wird schon ja. das machen, was richtig ist. Ist halt so. Und, Großartiger ähm, Trainer. Eben. Also passt. Äh, ich ich, ja. ich würde sagen Harris ansonsten und und nicht. Nelson ist so oder so, es wird das Richtige sein. Die werden sich die Minuten wahrscheinlich sowieso ungefähr gleich teilen. Würde ich auch sagen, ja. Ähm, jo, letzte Frage, nee, gar nicht. Doch letzte Frage, was so aktuellere Themen angeht. Ähm, These: Memphis hat eine sehr gute Chance in der Western Conference, durch ihre Defense zu überraschen, wenn alle gesund bleiben. Meine Antwort habe ich eben gegeben, von daher heraus. Ja. <lacht> okay. Na, äh, starkes Team, mir gefällt die Philosophie sehr gut. Ähm, Aha, klar. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, super. Dann haben wir jetzt heute äh, einen history -Blog. Dann wir jetzt den History-Channel. Ja, History-Channel. Finde ich gut. Ja, dann lass uns loslegen. Äh, okay. Was haltet ihr von Spielern, wie Wallace, Sparrow Artest und Stevenson? Ich, weiß, ich wusste nicht, welchen Wallace. Ich vermute Ben Wallace, meinte er. Ja, ähm, äh, bin ich auch von ausgegangen. Uh, das Ding ist, die meisten sind halt, also Wallace ist auch wieder so eine Sache, nicht gedraftet, einfach sich durchgebissen und ist einfach nur das übelste Tier geworden, also wahrscheinlich defensiv einer der besten Center, die jemals äh, gespielt haben. Ähm, krasser Typ, ich weiß jetzt auch nicht, also die meisten Spieler haben ja auch so äh, Eskapaden äh, verbindet, die ja auch und ja gut, Wallace war im äh, Madison in the Palace beteiligt, aber mehr weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Äh, ja, aber Wallace als Spieler mag ich ihn total. Ähm, Spreewell ist eine andere Sache. Nee, ist eigentlich keine andere Sache, weil ihn fand ich auch als Spieler richtig krass. Aber wenn man seinen Coach wirkt und nochmal auf ihn einschlägt oder versucht auf ihn einzuschlagen, dann finde ich, ähm, ja, zeigt das ein Stück weit, ähm, wie bescheuert er gewesen ist, wenn ich das nur so sagen darf. Aber wie gesagt, als Spieler zumindest so bis Anfang des Jahrtausends, glaube ich, als er noch in New York gespielt hat, war, war schon cool. Ron Attest? Nee, für ihn habe ich gar nichts übrig. Ich weiß nicht, warum. Außer seinen neuen Nickname, den finde ich geil. Panda-Freund. Aber mehr, ich finde, er hat einfach voll einer Klatsche. Äh, hat ein Gesicht, da möchte ich irgendwie auch... Nee, also... Weiß ich nicht. Ich, ich kann den überhaupt nicht ab. Ich weiß nicht, warum. Auch weil war äh, so Aktionen wie äh, diese dieser Elbow gegen Harden, Harden zum Beispiel. Ey, den fand ich auch echt hart. Und er war ja auch im Madison the Palace beteiligt und ihn fand ich da einfach völlig bescheuert, weil wie er sich da hingelegt hat und gesagt hat, ey... Ich lege mich jetzt hier aufs Announcer-Pult und was wollt ihr alle von mir? Ich bin noch voll am Lachen und dann kriegt der eine rein. Also es ist, vergiss mal runner Test. Ja und Stevenson bin ich auch so geteilter Meinung. ne? Du ja glaube ich auch. Also Als Spieler finden ja. wir den irgendwie cool, aber dann in den Playoffs ich habe mich konstant gefragt, was macht der da jetzt? Also von der daheim, hat einer an der Ja. Also ich, wie gesagt, so die letzten drei, die haben echt einen an der Klatsche. Wallace, würde ich sagen, hat nicht so doll einen an der Klatsche. Der ist einfach nur ein, ein Tier. Tier. Ähm, ja, Von daher ist Wallace für mich eigentlich über jeden Zweifel haben. Und bei den anderen ist es halt so, ja, bringen Leistung. Alles andere kann ich halt nicht unbedingt gut heißen. Was ist denn bei dir? Was ist denn los mit dir? Ja, was ist denn los mit dir? <lacht> nee, ähm, ja, find ich, Wallace finde ich auch großartig auch ein sympathischer Kerl. Äh, ja, und die anderen, äh, Steven das halt ich vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Man ist voll Idiot, <lacht> Also, menschlich gesehen. Ja, ja. Ich das, find... was er, also das war, ja menschlich gesehen ist auch mal relativ, wir kennen ihn nicht persönlich, aber das, was er gezeigt hat, vor TV-Kameras, vollidiot. Ähm, gut, ja. ja, Ich bin da eigentlich ganz bei dir. Ja, es ist, ist immer so schwierig. Ne? Ich meine, Karl Malone hat auch mal irgendwie Leute... Irgendwie, äh, böse irgendwie böse weh getan, ich sag nur äh, Isaiah Thomas. Aber ey, das ist, das ist für mich dann irgendwie was, was anderes, als wenn äh, Artest hingeht und irgendwie wirklich so seine seine besten Jahre echt vorbei sind, man Dreier trifft und dann einfach harten voll ein mit dem Ellenbogen gibt. Ich kann mich gar nicht mehr so genau an die Situation erinnern, warum er sich da so gefreut hat. Hat wahrscheinlich einen Dreier getroffen, kein Plan, aber es ist auch so eine Sache, ey. ist es... Typ einfach. Das ist auch ein Tier, also da brauchst du ja nur zu Du musst, äh, falls du das Video, aber du müsstest das Video, glaube ich, kennen. Ich habe das mal geteilt äh, mit äh, Isaiah Thomas. Da war ich aber auch, das habe ich aktiv nicht miterlebt, das habe ich mir auch irgendwie so im Nachhinein äh, angeeignet, dann dieses Video. Äh, brutal, sage ich mal. Also Melon ist kein, auch kein Kind von Traurigkeit und trotzdem ja. ist er ja für mich einer der größten aller Zeiten. Was eine schöne Überleitung ist, weil wir sollen unsere Top 5 aller Zeiten mal sagen. Ja, und ich habe mich da so schwer getan. Ich glaube, ich habe da Keine Ahnung, eine halbe Stunde dran gesessen und mir nur Gedanken gemacht. Ähm ich habe ja vorhin schon zu dir gesagt, ist ja wahrscheinlich nach persönlicher Meinung und auch irgendwie Sympathie und überhaupt, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, oder? Ja. Ja gut, MJ musst du nennen, ob man ihn mag oder nicht. Ähm Was jetzt nicht heißen würde, dass ich ihn nicht mag. Nur mal so. Ähm ja, LeBron gehört für mich zu den besten Spielern aller mhm. Zeiten. Wenn man von den Titeln mal abseht, äh, absieht, ich glaube nach MJ der talentierteste Spieler, den das Spiel je gesehen hat. Ähm, dann habe ich unseren Freund Oscar Robertson. Mhm. Der äh, für mich, ja, wir haben vorhin auch drüber geredet, ein äh, Triple Double aufgelegt hat als Point Guard äh, egal welche Zeit, überragend. Ähm. So, dann Tim Duncan, der Junge ist eine Legende. Mir egal, ob das andere nicht so sehen. Ähm, und Kobe Bryant. Ja. Ich muss halt auch davon. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel Oscar Robertson habe ich nie Spielen sehen. Mhm. Ich habe von MJ habe ich die Prime habe ich auch nicht mitbekommen. Aber da hast du halt mehr Material, was du nachsehen kannst. So ja. Kobe über jeden Zweifel haben. Danke, eine Legende. Und LeBron ist halt dieses persönliche. Und wenn man ehrlich ist, und das müssen auch die Hater zugeben, er ist einfach so ein verdammt talentierter Junge. Und er hat die Finals verloren durch Pech und könnte jetzt mit äh, 29 Jahren schon bei 5 Ringen stehen. Und ich glaube, dann würde auch das ganze Gesamtbild bei ihm ganz anders aussehen. Ja. Gut. Ähm, wir sind uns auf den meisten Positionen einig. Also ich meine, klar, ist so ein bisschen äh, individuell, dann ist es natürlich auch so, dass ich mich nicht jetzt zum Horst machen will, indem ich sage... Aber was könnte ich sagen? Äh, irgendwie Joe Johnson oder so äh, in meinem top 5 ey, Ohne Scheiß, ich wollte gerade sagen Joe Jesus. <lacht> also, Bevor du das gesagt hast, wollte ich das gerade sagen. Das könnte man mir natürlich zutrauen nach den Playoffs, äh, wo ich ihn ja äh, in den höchsten Tönen gelobt habe. Aber nee, es ist halt ähm, für mich, ich habe jetzt auch nur Spieler genommen, halt die ich selbst habe spielen sehen, weil klar Magic und Oscar Robinson äh, wen haben wir denn noch? Äh, Kareem und so, ne, das sind alles Spieler. Ich meine, da laufen ja auch manchmal so äh, Hardwood-Classic-Spiele, äh, die man sich noch ansehen kann und die auch bei YouTube sind, aber das ist halt für mich nicht so dasselbe. Deswegen habe ich halt ähm, Stockton, MJ, LeBron, äh, Timmy und äh, Shaq. Weil bei Shaq ist dann wieder, wahrscheinlich ist er nicht der beste Center aller Zeiten, äh, objektiv gesehen, aber er ist für mich einfach der der Übertyp. Also eine Top 5 ohne Check, die die gibt's bei mir nicht. Das, das kann ich nicht übers Herz bringen. Ist... Weißt du, was mich bei Shaq so ärgert? Was das denn? Dass er bei einem Boston gespielt hat? Das ärgert mich. Ja. Nein, ja, das... Nein. Ähm, er hat eine große Karriere gehabt. Ne? Ja. Aber bei seinen Anlagen, der hätte noch eine viel größere Karriere haben können. Ja, oh, so 5 und so. weniger in eine Saison rein und... Äh... ja. Ne? Ja, ich war, glaub ich was Wer auf geht. den Körper <lacht> achten und überhaupt, ich glaube, da wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Aber klar, Shag war auch, war auch, wenn ich jetzt danach gehen würde, ähm, Spieler, die ich gesehen habe, ähm, dann wäre es wahrscheinlich auch Shag ähm, geworden. Mhm. Einfach aus Sympathie vor allen Dingen. Ähm, und sonst, wenn man ehrlich ist, äh, die Post-Ära nach MJ hat viele gute Spieler herausgebracht, aber die überragenden Akteure, die du in einer Liga mit denen zählen kannst, die kannst du an einer Hand abzählen. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, so ich finde auch der Ära-Vergleich sollte man ja nicht machen, aber so für mich waren die 90er oder da, also ich hatte so das Gefühl, als ich NBA-Fan geworden bin, habe ich so das Gefühl gehabt, so auch von den Medien so, ey krass, das ist jetzt einfach die krasseste Zeit, die es je gab und ähm, Weiß ich nicht, also für, deswegen sind da auch wahrscheinlich für mich die meisten, sind ja so Spieler, die entweder Ende der 90er in, ihre Prime, in ihrer Prime waren oder die halt ähm, Ende der 90er irgendwie in die NBA reinkamen, jetzt außer LeBron, der ist natürlich, ähm, aber der muss auch da rein, keine Frage. Vor allem, wenn man, Weißt du, kann ich dir was fragen? Ja, klar. Ähm, ich höre ganz oft, ähm, oder was heißt ganz oft, ab und zu mal, dass das, ähm, Leute sagen, ja, LeBron hatte halt den Hype, Ähm, erstmal finde ich, das ist eine totale Degradierung von seinen Möglichkeiten und von seinem Talent. Ähm, aber meine Frage, bei MJ, ich habe das nie so mitbekommen, war das in seiner Prime nicht eigentlich genau der gleiche Hype? Natürlich. <lacht> Na, voll. Deswegen, also ich finde das echt teuchterisch. Also ich meine, okay, jetzt muss ich natürlich auch sagen, ich war noch sehr jung und ähm, ich habe Basketball, erstmal hatte ich nicht die Möglichkeiten, das so wahrzunehmen wie heute ähm, und ja, Aber ich meine, MJ, der war ja, da, da, da gab es ja halt noch DSF, die, die Basketball gezeigt haben, ne? Da gab's, ähm, teilweise stand ja sogar mal was in der Tageszeitung bei uns, was ich total krass finde, was ja heute nur passiert, wenn Dirk einen Titel holt oder seinen Vertrag gerade mal verlängert hat, ne? Oder LeBron nach Cleveland zurückgeht. Das das nicht mal, ich habe davon nichts gelesen, die äh, die Bild hat davon berichtet. Echt? Ja, okay. Ja, Kurzer Artikel. Ja, aber von der Bild rede ich ja nicht. Ich rede jetzt so von unseren Zeitung, die wir im Haus hatten. Also, ich, ich hab den, den Hype. Auch mein Papa hat mir das erzählt. Er hatte eigentlich vom Basketball auch nie wirklich eine Ahnung, aber dann war halt 92 und Barcelona. Und das war ja so der Moment, an dem MJ wirklich aufstieg und auch so die, ähm, die Leute wie, wie Bird und, ähm, Magic Johnson so ein bisschen, ne, also so ein bisschen in den Schatten gestellt hat. Ich glaube, Magic ist auch äh, schon ein Jahr oder kurz vor den Olympischen Spielen ja zurückgetreten wegen seiner HIV-Erkrankung. Und das war einfach ein unfassbarer Hype mit dem Dream Team zusammen. Und Jordan, würde ich sagen, einen größeren Hype als Jordan kann man eigentlich gar nicht haben. Zumindest so wurde es mir erzählt und so ist es auch an mich herangetreten. Äh, Zum Beispiel mein Vater, ich habe ähm, hab ihm jetzt noch erzählt ähm, am Sonntag, als er hier war, dass ich äh, jetzt wahrscheinlich LeBron sehe. Und ähm, er war der Einzige, der so ein bisschen, also der den Namen zumindest schon mal gehört hat. Der Rest noch nie den Namen gehört. So, Aber Michael Jordan kennt einfach jeder. So, jeder, der von, von meiner Oma angefangen, zu meinem Opa, zu meiner Mutter, zu meiner Schwester, jeder kennt Michael Jordan. So. Und ich finde, das ist, das ist, äh, ziemlich ungerecht, wenn man sagt, bei LeBron ist es nur Hype. Äh, nee. Dass man als Highschool-Kid auf, auf Sport Illustrated-Cover und so schafft, das schon. Und dass sein, dass der Hype vor dem Draft in Amerika vielleicht hoch war, ja klar, absolut, aber, äh, ja, nee. <lacht> ich finde, mehr Hype als Jordan geht halt nicht, so. Ah, ja, und das wollte ich jetzt halt mal von jemandem wissen, der ja wenigstens an die Zeit ankratzt. Ja, wie also. gesagt, ich war leider, leider, leider, leider noch sehr jung und hätten wir damals schon so viele Möglichkeiten gehabt, die NBA zu verfolgen, also nicht nur Zusammenfassung zweimal in der Woche im Fernsehen und äh, äh, irgendein äh, Käseblatt als äh, Magazin halt einmal im Monat, ja, wäre wär, wär ich wahrscheinlich auch ganz anders äh, oder könnte noch... Äh, sagt man, kompetenter auf diese Frage antworten, aber das kann ich halt leider auch nicht. So, aber jetzt sind wir voll abgeschweift wieder und müssen die letzte Frage noch irgendwie reinkloppen. Wo sind wir denn? Ach da. Ich hätte da noch eine Leg äh, Legends-Frage. Wer ist, sind für euch die besten drei Point-Cards? Äh, wenn es geht mit Platzierungen, hier schon mal die, die mir einfallen. Bob Cousy, Pistol Pete, äh, The Big O, Oscar Robertson, Magic Johnson, John Stockton. Und meint ihr, man kann oder darf Nash und Kit mit zu den Besten der Geschichte dazu zählen? Ja, Kid weiß ich nicht. Hm. Den habe ich ja richtig gern gewonnen nach der Aktion diesen Sommer. Ja, aber gut. Also das war auch so ein Typ, als ich aufgewachsen bin, hat er ja auch bei den Nets gespielt Anfang des Jahrtausends. Überspieler für mich gewesen. Ähm, aber ich glaube, er muss sich auf jeden Fall hinter Nash anstellen, weil Nash einfach Puh, also in seinen MVP-Zeiten auch äh, in Phoenix und mit, dieser, mit diesem Run-and-Gun-Stil, äh, also heftig. Also Nash, glaube ich, den, den muss man definitiv äh, äh, auf dem Zettel haben. Ähm, von Chris Paul, wenn er denn mal einen Ring hat, wobei den hat Nash jetzt auch nicht, ähm, ihn wird man, glaube ich, auch dann in zehn Jahren mal äh, auf diese Liste setzen müssen. Aber... Top 5 auf jeden Fall. Bitte? Top 5 auf jeden Fall. Das, äh, ja, das, das Problem ist jetzt halt, Wie du eben gesagt hast, ich habe halt die Karrieren der meisten hier nicht äh, gesehen äh, miterlebt. Stockton halt noch so ein bisschen äh, schon noch. Ähm, Magic eigentlich gar nicht. Wobei ich mir jetzt auch äh, also wenn man sich mal äh, Finals anguckt, Celtics gegen äh, Lakers aus den äh, 80er, 90er. Ey, überkrass echt. Also Magic, ich, ich weiß, warum die Leute Magic Johnson früher so äh, gehypt haben und so hoch gelobt haben, ne? Er ja. es war ein Überspieler, echt. Also Magic und Cream, unfassbar. Also von daher, für mich einfach, weil es persönlich äh, auch ist, habe ich äh, Stockton halt als 1, äh, auf 1, dann Magic und äh, Big O. hast du eben die Begründung perfekt gesagt, egal in welcher Ära. Äh, wenn du als Point Guard, äh, weiß ich nicht, elf Assists, äh, elf Rebounds und 30 Punkte pro Saison machst, in deiner zweiten Saison vor allen Dingen, Als Sophomore, da musst du dir mal überlegen, mit 23 ja. ohne drei, Punkt, äh, drei punkte linie Dann krass. Sorry, aber dann dann selbst wenn ich ihn nie wirklich äh, spielen gesehen habe, natürlich äh, in so Highlight-Videos und YouTube und so. Aber ich glaube, ihn muss man auf dem Zettel haben, definitiv. Ja. Und für dich auch so die drei oder eine andere Reihenfolge? Wie sieht's aus? Die, die drei auf jeden Fall. Eine etwas andere Reihenfolge. Ähm, äh, ich gehe mit Magic an 1. Ähm, Big O an 2 und Stocken an 3. Okay. Ja, ja, ich habe mir das schon gedacht, weil aber Stocken ist halt so das Problem, dass da muss ich so meine individuelle Sache wieder wie bei Shaq halt, ne? Ja, nein, ist cool. ich habe auch ganz ehrlich mit CP überlegt, aber da dachte ich mir so, ne, naja, wäre so ein bisschen na, naja, das wär, ja, ich würde damit irgendwie die Legenden vernachlässigen mit, weil es einfach zu früh ist. Und ich erwarte auch irgendwie von CP noch, dass er endlich den Ring holt. Mhm. Weil ich glaube, das Problem der heutigen Zeit und der medialen Welt ist, dass du musst, du musst einen Titel haben, um irgendwie zu diesem erlesenen Kreis aufzusteigen. Was eigentlich totaler Schwachsinn und totaler Nonsens ist. Ja. Klar, Titel lesen sich super in deiner Agenda. Keine Frage. Aber wenn du ein großartiger Spieler bist und meinetwegen das Pech hattest, irgendwie nie in einem Team zu sein, wo du, ja, die richtigen Co-Stars hattest oder im, Was heißt, ich mit dem das Finale verloren hat, äh, hast beim in Spiel 7. So. Das ist Pech, da kannst du dann auch nichts mehr gegen machen. Aber es zählen ja eigentlich die individuellen Leistungen so. Und? ja gut, ist heutzutage leider ein bisschen anders. Ähm, aber gut. Ja, und Nash, ich komme ganz knapp hinter Stockton bei mir. Ja, für mich auch. Also nicht hinter Stockton, weil den habe ich auf 1, aber er ist, äh, der, der. Der moderne Pointcard, der jetzt auch ja fast schon seine Karriere halt zu Ende ist, die man sich jetzt halt angucken kann und sagen muss, krasser Typ gewesen. Ja, wobei mich das einfach mit ihm ärgert, dass er nicht einfach sagt, komm, ich will nicht mehr oder ich kann nicht mehr und dann, dann, das würde ihm keiner übel nehmen, das würde ihm keiner übel nehmen. Außer also vielleicht sein Agent, der dann sagt, ey, aber du musst ja die 9 Millionen noch mitnehmen, also. Ja, nein, aber. Das ist immer so ey, eine Sache. Er ist, glaube ich, auch zu ehrgeizig, das ist einfach das Problem. Ja. Er will sich wir bisschen... achten, ja? ja. Wir achten halt so auf diesen Status, den er mittlerweile hat. Ich meine, der hat seit zehn Jahren den Status der Legende. Mhm. So, mit, mit 30 war der eigentlich schon eine Legende im Spiel. So. Ja, absolut. Ähm, jetzt ist er 40. Keine Ahnung. Er hätte einfach schon vor zwei Jahren, ich glaube, da wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, ja. wo man gesagt hätte, komm, ist gut reich dann, aber Gut, es ist, es ist halt seine Entscheidung, sein Ehrgeiz wahrscheinlich Er, will's halt noch mal er will es dann nochmal probieren. Er wird sich wahrscheinlich auch selber er, ja, Ich glaube, 70 Spieler hat er sich gesetzt, die er machen will. Ja, viel Glück. Ja, nein, irgendwo sowas. Ich meine, ganz ehrlich, wenn es 50 werden, ne? Ja. Wenn naja, er mal wie 10 Punkte auflegt oder weniger Punkte und dafür noch 6, 7 Assists, dann ist es doch gut. Aber Auf jeden Fall. Wenn er, wenn er jetzt anfängt, keine Ahnung, kaum 15 Minuten auf dem Feld zu stehen, 3 Punkte und 2 Assists bei einer Wurfquote von 20 Prozent das ist es sich wert, diesen Status aufs Spiel zu setzen. Ja, Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt durch, ne, für heute, endlich. War ja viel. Ähm, ja, was gibt's zu sagen? Season Previews fangen nächste Saison, äh, nächste Saison, <lacht> nächste, Saison, äh, nächste ja. Woche an. Ähm, der nächste Podcast, müssen wir mal gucken, wie es jetzt äh, bei uns dann passt. Freitags fällt jetzt wahrscheinlich weg als Tag. Entweder nächsten Dienstag oder Mittwoch würde ich jetzt mal pauschal sagen. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? Ja, wir, wir arbeiten auf jeden Fall gerade im Moment an, an so ein paar Neuerungen. Also ihr könnt da, glaube ich, gespannt sein, was in der nächsten Saison dann äh, auf euch zukommt. Also zumindest hoffen wir, dass es gut wird. Ich bin es aber wird optimistisch. Größer. Es wird größer. Es spektakulärer. Oh, es wird gut. <lacht> es wird gut. Nee, aber ähm, <lacht> sollte passen. Ähm, Werbeaktion in Anführungsstrichen. Adblocker aus auf unserem Blog. Mal gucken, was da für Werbung ist. Vielleicht ist ja da was Interessantes bei, vor irgendeinem Online-Shop oder so. Benutzt dann den Link, um da hinzugehen. Äh, wären, wir, wären wir euch dankbar. Dann können wir vielleicht auch ähm, äh, Sachen aus äh, Amerika mal mitbringen von Werbeeinnahmen, äh, die wir dann für unser äh, Managerspiel von Crossover Online, wofür wir jetzt auch nochmal kurz Werbung machen wollen. Äh, ja Die Jungs von Crossover, Crossover Online, die machen halt jedes Jahr so ein Managerspiel. Man hat 60 Millionen... Euro zu ver oder nee, Dollar zur Verfügung, um sich einen 15-Mann starken Kader äh, zu machen. Halt aus mindestens 5 Guards, mindestens 5 Forwards und äh, mindestens 2 Centern. Und äh, ja, das macht äh, übertrieben Bock. Ich spiele das glaube ich schon seit drei oder vier Jahren. Jetzt haben wir endlich mal genug Liker, ähm, die dann auch äh, in die in die Division kommen. Und äh, ja, wie gesagt, kommt da rein. Wir werden dann mal gucken, dass wir dass wir auch irgendein kleinen Preis zumindest dann für den Gewinner ähm, raushauen können. Jetzt auch nichts Großes. Falls einer von uns Admins gewinnt, kriegt natürlich der bestplatzierteste Nicht-Admin den natürlich. Äh, Preis. Natürlich. Wobei ich nicht glaube, dass einer von uns gewinnt, weil in der Regel ist es doch immer so, dass es da irgendjemanden gibt, wie wie bei der Tipprunde und da möchte ich jetzt keinen mit zu nahe treten, aber es gibt ja so Typen wie ich zum Beispiel oder wie du wahrscheinlich auch, die dann so hingehen und sagen oh, ja, Chris Bosch für 6,5 Millionen, der wird bestimmt wieder Toronto-Zahlen auflegen und dann bin ich der King. Und letztendlich wird er dann wahrscheinlich sich äh, bei meinem Glück irgendwie einen Halswirbel brechen oder so. Was ich dir nicht <lacht> wünsche, was ich dir nicht wünsche und dein Lied. Aber ich kenne ich kenn mein Glück. Ich werde auf keinen Fall gewinnen. Also, äh, wenn dann einer von von den anderen hat mit, aber äh, ja, nee. <lacht> Dafür habe ich einfach zu wenig Glück im Leben. Also, bei solchen Sachen. Aber vielleicht machen wir da ja auch nochmal einen äh, extra Podcast zu, um dafür noch ein bisschen zu werben. Äh, 15 Leute sind ja schon drin in der Division. Und wie gesagt, meldet euch an. Wir hab, so ja, Wir hauen noch eine Kleinigkeit dann raus. Irgendwas werden wir auf ja. jeden Fall raushauen. Äh, was wissen wir noch nicht, aber es wird was geben. Gut, ja. dann habe ich jetzt schon wieder voll viel gelabert. Gibt es sonst noch was, was du sagen willst? Ich hab euch alle lieb. <lacht> oh, süß. Ja. Nein, ich hab. Äh, du hast alles gesagt. Ich wollte eigentlich nochmal auf unseren lieben Adblocker hinweisen, aber okay. gut, okay, hast du schon gemacht. Ja. Ich hasse auf Adblocker, Fall, aber ich benutze ihn. Ja. Bei uns entsteht was. Auf jeden Fall. Und Boogie for MVP. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Swaggy. Äh, oder Yang. Oder Dang. Äh, AD? was? Dieng. Ach Achso, Dieg. Nee, okay, nein. Boogie for MVP. Fertig. Ja, mit diesen Worten will ich mich jetzt verabschieden. Macht's gut. Mach's gut, Timo. Danke für das Gespräch. Kein Ding. Immer wieder gerne. Hau rein. Ciao. Okay.